Fél nyolctól elsimó László, nem lesz egy fákjás menet, ma egyáltalán lesz fákjás menet. Fél nyolctól elsimó László, nyolc óra után néhány perccel Német Gábor, aztán pedig Csókai, András, Idegsebész lesznek a Kejfej fix vendégei. A nem fix vendégei pedig önök ma 2021. március második-a van és KEDD. Mondjuk az, hogy 6 perc múlva, igen, 6 perc múlva összeggel 7 óra. Ez a kéfej minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljáknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Most már nem először fordul elő, hogy itt Békás megyéren hidegebb van, mint a Schwab hegyen. Itt nagyjából 0-1 fok van, de ennek a többszöröse lesz, valamint nem a 0 fok többszöröse, mert ezt ugye megtanultam a matematikában, hogyha a 0 szorozzuk, az nem változtat a nulla helyzetén. Ám ha az 1-et megszorozzuk mondjuk 12-vel, akkor nagyjából reálisan látjuk a mai hőmérsékleti maximumokat. Egész hihetetlen kerekmondatokat tudok mondani, ez a műsor végére biztos elromlik majd. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszis és minden nap meglepetés, csak hogy változtassak a sorrenden. 061 és kirámolom a holmújaimat közben. az elhagyhatatlan papírjaim ez elsimondott fie. ez elsimondott fie. ez elsimondott fie. ez német Gábor doszie. ez is német Gábor doszijé ez ilyen általános mit van ez pedig Csókai András. Így. Ebben van a szerződésen. Van minden igaz. Az is van ám nekem a szerződés. 0619, 111, 168. Azt nem mondtam, hogy nincs meleg, de verőfény van. Azt hívta a főnök, hogy itt vagy Gergő? Hol van? Azt hívta, hogy igyeksz. Ennél többet nem Most éppen színházat rendezek. Mint tudja, egy színház az egész világ. Nézzék, ha önök nem telefonálnak, én kellő forgalmat bonyolítok itt a telefonommal reggel hétkor, tehát nem unatkozom. Szerződésem is van, pénzt is kapok. Lesz az első telefon, 061-911-168, bármilyen ügy van, aztán jövök én. Hét óra van. Ezt a vittegnapod lemez tisztítómban vagy otthon hovásszolom? ott hogy <Szor> Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, mi a helyzet a Niedermüller müller kapcsolattal? Hát a Niedermüller müller kapcsolatról élleg nem tudok mit mondani, ugye ő holnap után lenne, um, csütörtökön fél nyolckor el fogom egész pontosan mondani, most azt hiszem korai lenne. Tehát... Um, De létezik, van még, csak most függőben van, vagy valami ilyesmi. Um, Stumf István azt ígérte, hogy vasárnap visszahív, és megmondja, hogy akkor lesz egy olyan folyamatos együttműködés az egyetemi modellváltás kapcsán, mint amilyen együttműködés másokkal volt. Ez pénzzel nem jár együtt, abban járt volna együtt, hogy rendszeresen beszélgettünk volna. Ez már azt követően született ez az SMS, hogy én írtam neki pénteken, hogy várom a, a válaszát, és ő megírta, hogy el se kell neki választ adni, vasárnap nem hívott, egy nap elküldtem neki a saját SMS-ét, uh -huh. a viszonyunk még az egyetemről, vagy legalábbis én ezt feltételeztem, de akkor már nagyjából sejtettem, hogy ebből nem lesz semmi, és hát ez nagyjából így is történt, hogy abból nem lesz semmi, arról volt szó, hogy térjünk vissza rá fél év múlva. Hát ez a fél év Aha. múlva, tehát ez, egy, ez így ebben a formában... Na de válaszolt az sms -re? Felívott telefon, persze, persze. Ja, jó. Aha, persze, aha, aha. persze, de akkor az már többé-kevésbé érezhető volt, hogy ebből hmm. ez lesz. Én azt feltételezem, kívánom az ellenkezőjét. Hogy ez lesz a Niedermüller Péterféle kapcsolatból is. Nem lehet tudni, mi volt az alapprobléma, probléma? valamit szóval megvan a údott. Most, most egyre, hát, hogy meg Ez az én esetemben nem értelmezhető, mi szerint megharagudott, tehát érti? És ha megharagudott, hmm. akkor mi van? Um, yeah. Csütörtök fél nyolc korpára, el fogom mondani. Én abban maradtam, és a honpola pedig ráerősített, hogy nekem ebben a szituációban, miután én múlt héten csütörtökön olyan aktív voltam, ami aktivitás már-már meghaladta a normális mértéket, hogy nekem most ezügyben nem kell tennem semmit se. Így aztán én. szerdán se írok, ahogy szoktam írni, hogy másnap ugye csütörtök 8 vagy 7-30, uh -huh. addig nem kerül elő, akkor csütörtökön 7-30-kor elmondom, hogy mi történt a múlt héten, illetve azt meg előzőn. Igen, jó, köszönöm. Jó, tisztában kell lenni, hogy ez a rádió műsor akár csak az élet, csak másféleképpen permanensen kapcsolatlétesítésekből és permanens kapcsolatvesztésekből áll. Uh -huh. Az egy másik kérdés, hogy akik engem figyelnek, ezeket gyakran valamilyen általam nem értett okból félreértik. Tehát itt van például a Karácsony gergelyel való kapcsolat, amelyet nagyon sok ember szándékosan félreért, és az ő szándékos félreértésükkel nekem nincs dolgom. Én megdolgozom a magam kapcsolataiért, azoknak valószínűleg az elvesztéséért is, aztán az, hogy ezt mások hogy értelmezik, azzal az értelmezési tartománnyal nekem már nincs dolgom, mert ők egy, a saját hitük szerint alakítják a valóságot, és ez az ivelése a léghajlításnak, ez, ez nem az én műfajom de nagyon megviselnek ezek a kapcsolatvesztések. Nagyon nagy energiák vannak a kapcsolatteremtésekben, és nagyon nagy fájdalmak vannak az elvesztésekben, akkor is, ha látszik rajtam, akkor is, ha nem. Azon állatfaja vagyok annak a műfajnak, amit csinálok, amiben számomra permanensen szükséges olyan emberi kapcsolatok létesítése, amilyen emberi kapcsolatok létesítése mások számára, mondanám, hogy a kollégáim számára, de nekem nem nagyon vannak kollégáim, uh -huh. nem fontosak, és én azt is értem. Tehát az a fajta kapcsolatteremtési vágy, ami bennem van, a sokkal inkább egy közösségre való vágyás, uh -huh. egy csapathoz való tartozásnak a vágya, uh -huh. és ezt másoknak nem kell teljesíteniük. Uh -huh. Ha már a karácsonyát tartunk csak azért, mert egyszer léptem én is ebbe az ügybe, mentem ugye, húvaszolom. Tudom, tudom, tudom, igen, az a kérdésem, hogy az be befulladt szintén, vagy azért ottan van valami, ami majd egyszer megint... Ed egyszer volt itt a, a Kegyeláncsiban, és azzal nagyjából olyan, mint hogy. Tudja, ez olyan volt, uh -huh. amikor hajdan volt szerelmesek, hosszú idő után találkoznak, és aztán nagyjából azt érzékelik, hogy minden rendben van, de semmi közük nincs egymáshoz. Uh -huh. Én ezt uh -huh. nem éreztem így, a beszélgetés volt ilyen, annak a sterilitása volt ilyen. Uh -huh. Beleértve, hogy én ugye ajánlottam azt, hogy nem kell, hogy feltétlenül tisztázzuk a múltat, de beszéljünk a jövőről, erre semmilyen mm -hmm. reakció nem érkezett. Mm -hmm. Akkor egy és megnyugtatás volt szerintem az ő részéről. Nem tudom, nem tudok a másik nevében beszélni. Belüllem lassan kihuny a láng, szakmailag mm -hmm. képtelenségnek találom azt, hogy Füriás Balázsral beszélgetek. Ja, a Füriási Kormányzattól pedig senkivel. Mm -hmm. Mm -hmm. De hát például a Csókai Andrással beszélgetek, de már tegnap felhívtam Komáromi Zoltánt, hogy róla lesz szó itt, amit mondott, mm -hmm. hogy ő arra nem fog tudni figyelni, mert éppen a Brailler féle heti tévében lesz, de majd okay. megnézi, és hogyha úgy gondolja, akkor reagál rá. Ez a Komáromi ja, az egészségügy politikus, ugye? Igen, a házi orvos. Aha, ja. Na jó, köszöntem. Én is, viszont hallásul. Minden jót. A nagyon Figyelek! Lakatos István vagyok, jó Én a Niedermüller Pétertől kétszer-három percet hallottam azt megelőzően, hogy veled fél órákat beszélgetett, és addig, amíg a teműsorban keresztül nem ismertem meg, addig nem volt különösebben jó véleményem, inkább aztán, hogy semmilyen véleményem nem volt róla. És azáltal, hogy veled meg fél órákat beszélgetett, egy nagyon pozitív kép alakult ki bennem, mert nyugodt volt, értelmes volt, sok mindenről tudott. Úgyhogy innen is üzenem Níder Péternek, hogyha esetleg hallja, hogy jól jönnek az ilyen piárok, -ok és mutassák, hogyha kitér előre. El fogom mondani csütörtökön, ha jön annak az ideje, hogy mi történt. Onnan már nehéz lesz a visszaút. Addig van még idő. Ma, meg holnap. Rukkolok, szokás. És akkor a kezdő igazság. <Szorítan> Figyeljenek, ugye egész életemben azon dolgoztam, hogy megértsem, hogy hogy működik a világ. Nem állítanám hogy egy jottányit is előre halasztottam, de az, hogy visszafelé fogok haladni, és még kevésbé értem a világot, mint korábban, azért avval nem számoltam. Én nagyon hálás vagyok ennek a pandémiának, tehát az a zűrzavar, amit a világban teremtett abból adódóan, ahogy egyébként ez a társadalmakra, beleértve a miénkre hatott, hát nézzék! Egy Peter Brook-hez nem tud ilyet rendezni. Ez egy fantasztikus rendező, a Máté Gábor is fantasztikus rendező, de amit ez a pandémia rendezett és rendez permanensen, ez egészen elképesztő, kiszámíthatatlan és fantasztikus. Szeretnék felolvasni önöknek egy gyöngyszemet, mint önök is tudják, Orbán Viktor, miniszterelnök, postai vigyáz, beoltatta magát. Miután én rendszeresen megszólok másokat, hogy mihez milyen kommentárt fűznek, én ezt nem fogok kommentárt fűzni. Beoltotta magát, azt jó napot. Ám nem mindenki fiala János, és hát akár csak Svábi András a kínai vakcinával, Orbán Viktor a kínai vakcinával szintén bevonult a képregények történetébe, erről beszélt ország is világ, és Gyurcsány Ferenc a Facebookon az alábbiakat írta. Beoltották Orbán Viktort kínai vakcinával. Pont. Még a dobozát is megmutatták a kameráknak, hogy mindenki jól lássa, ez bizony kínai. Pont. Aztán eszembe jutott, hogy édesanyám Gyakran tejfölös dobozban tette el a csirkepaprikást. Három pont. Emberek, magyarázzák ezt el nekem. Ez miről szól? cirkepaprikással oltották be Orbán Viktort? Ez kevésé valószínű. Orbán Viktor hazudik, mint a tejfölös doboz gyurcsányéknál. Ez egy új örkény közmondás. Nem lehet összejönni, és online nem fogok nagyon messzire, jött ember csinálni. De az, hogy minden, ami korábban minimálisan is valamiféle közmegállapodásnak volt tekinthető felbomlott, vagy felbomló félben van, azt hálásan köszönöm, így kezet nyújtok a Covidnak. Ha nincs Covid, nincs ilyen Gyurcsány bejegyzés. Ha nincs Covid, nem oltják be Orbán Viktort, se kínai, se japán, se hottent a vakcinával. Még egyszer. 061 1 168 Gyurcsai Ferenc. Írta. Beoltották Orbán Viktort kínai vakcinával, pont.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 Ez az előző vége. Senki, barátaim, senki? Igen, egy, -egy ékem Akkor énekelni fogok. Mm. Mm. Megy a kugli egy este berúgni, mert ő az a kugli, ki nincs fából. Az. Meg is szong az egy kukli ez így van jól Ott a zsebében a munka bére Két az a van pénze az éjszaka lánya És felszabadítsa az öntudatát 061-911-168 Hát nem hoztam önöket izgalomba. Se baj. Elmegy a kugli egy Mert az, az a kugli, ki nincs fábor. van az asszony, a sír, mert a, vasta, a kugli fejé, Hát a kérő szó, mert, berek kérő kérő szó, kérő mert akit berek felköltöztek, Annak az élete nem tisztul, Meg kell az a kis, kis piabódulata. Jó, Jó napot kívánok! A vacináról jött eszembe. Amiről? Elnézést. A gyurcánkéle vacináról. Igen. Igen. A hogy én is fogom oltatni magam. Kérdés. Beoltatnak egyszer, beoltanak kétszer, utána kivárom az időt, utána elmegyek egy ellenreakcióra, megnézni egy ellen teszre, és ha nincs benne semmi, 80 fölött vagyok. Akkor mi van? Ezt nem értem, ezt az ellentesztet. Ez egy ellentesztet. Hát hogy hogy alakult-e ellenanyag a véremben. Hát, És ha... Egyelőre menjen ha... el, egyelőre várjuk ki. Hát könyörgöm, ő még el sem ment, de már kételkedik abban, hogy mi lesz. Hát ő egy Gyurcsái Ferenc 2. emberek. Mondhatnám, hogy ám de az már ki van sajátítva. Jó reggelt! Jó reggelt! Lehet a tejfölös dobozra itt? Nem, köszönöm. Egy kör egy menet. Sajnálom. Szó Még nem oltották be egyszer, még nem oltották be kétszer, de már kételkedik, hogy lesz ellen anyag. Én gratulálok a vakcinának, én gratulálok a vírusnak, én gratulálok a pandémiának, amit elért ez a társadalomban. Higgyék el, ugye ott van a hasadék, belemegy, a víz megfaj szétfeszíti. Az, amit a pandémia ehhez képest csinál, hát mindent szétfeszít. Semmilyen közmegegyezés nem marad. Nem azért lesz más a világ a pandémia után, mert nem fogunk kezet fogni. Bár csak az lenne. Én például ránézek egy tejfölös dobozra, és a paprikás fog az eszembe jutni. Ez normális? Ránézek Orbán Viktorra, mint feltüri az ujján a trikóját, és azt gondolom, hogy csirkepaprikással oltották be. Ez normális? Ránézek Gyurcsány Ferencre, és azt gondolom, hogy beoltották Orbán Viktorral. Ez normális? Mennyi 30, mi 30 itt mindenki hülye? Jó reggat! Jó reggat, kívánok a házségából. Hát a teljesenős dolgokra a tipp, nem erre a kicsire gondoljon a magyra, hogyha abba tette a pörköttek, a köttek nem lopták ki a üttőből. Azt hitték, hogy teljesenő van ment. A, az Orbán féle volt takozásról, egy szép szó. ez, Igen. az az embernek a véleménye, hogyha, hogy egy ilyen állami vezetőt védik. abban nem kísérleteznek nem kísérletezhetnek, ha hagyok. Tehát ez erről a teljesen rövid vélemény. Nem a múltközi beszélgetésünk, amikor megkérdezte, hogyha eljutok a pontra, mit fogok mondani, és nem mondtam, hogy nem. Az megoldódott úgy, hogy utazni nem lehet, a feleségem nem mondott. én pedig nem kerülhetek bele a kínaiba, mert valamikor volt egy dagaratos betegségem. Tehát engem kizártak egyelőre, úgyhogy, tehát evig megoldódott ez a kérdés. Bár oldódott volna meg másképpen. És hogy mellékesen azért nem maradjunk téma nélkül, a Ján Ferenc Délpesti Kórház kettes számú begyógyászatán a 15 orvosból csak három írta alá a március 1-től érvényes szerződését, ezért a kórház főigazgatója a Nemzeti Népegészségügyi Központnál bejelentette, az osztály működésképtelenné vált. Ezt a működésképtelenséget némileg én egyébként az országra is értem, tehát nem az van kírva, hogy hegyes halom, és nem az van kírva, hogy salom, hanem az van kírva, hogy működésképtelen. Ilyen határállomás még nincsen, aminek az a neve, hogy működésképtelen, de higgyék! El, már csak kérdése. Ráadásul ez az az ország, amely működésképtelen állapotában is működik. Ez az, ami nincs és mégis van. Ez az Auszria Lotto. A laboratórium laboratóriuma. Nem tudják vállalni a gasztroenterológiai és vérzőellátást, és a peremkerületek mellett a 18. kellett általános belgyógyászati ellátását sem. Az orvosoknak hétfő éjjelig kellett aláírnok a közalkalmazott jogviszonyt felváltó egészségügyi szolgálati jogviszonyra való áttérésről szóló szerződéseket, Ugyanez jelentősen emeli az orvosok alapilletményét, az ügyeleti díjak és egyéb bérkiegészítések sok helyen tisztázatlanok, így pedig az orvosok egy nem hajlandó szerződni. Az orvosok kiesése ellátási problémákat is okozhat. Így a Telex, amely mellékesen hoz még egy levelet is, Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020 évi dörödöm dörödöm valamint ennek végrehajtásáról szóló dörödöm dörödöm 2021 március első napjától a kettes begyógyászati osztály orvosi szakorvosainak 20%-az azaz három orvos írja alá az új egészségügyi szolgálati jogviszont, Így a kettes begyógyászati és gaszroenterológiai osztály működésképtelenné válik. Vált, válik. Tekintettel a 400 ezer fős területi ellátási kötelezettségünkre valamint ezen területen élő lakosság igen rossz egészségi állapotára Eddigi terhelésen felül extrém teher hárul az első, harmadi, az egyes és a hármas belgyógyászati osztályra. Ennek tudatában a mai nappal kénytelenek vagyunk lemondani a teljes gasztroenterológiai és vérző ellátásról, valamint a peremterületek, területek mellett Budapest főváros 18. kerületének általános belgyógyászati ellátását is hogy a baj ne járjon. Egyedül a Szegedi Tudományegyetemen Egyetemen, a klinikai központban a szerződés ellen tiltakozó közel 300 orvos nagy része azzal a feltétellel volt csak hajlandó szerződni, hogy ha május 31-ig nem teljesítik feltételeiket, akkor felmondanak, hogy hogy jön létre ez a három hónap türelmi idő, ezt ne kérdezzék meg tőlem. A tisztázatlan feltételek miatt más városokban sem írtak alá szerződéseket. orvosok, így tudom, a Tatabányán és még sok helyen máshol valami szakdolgozók, így március 1-től többen távoznak az állami egészségügyből, hogy hova mennek, ne kérdezzék. A távozások mérték egyelőre nem látható, így az sem, hogy ez országos szinten milyen fennakadásokat okoz majd a betegellátásban. Hétfői féligére a meghosszabbított végső határidő, amíg az egészségügyi dolgozók aláírhatják a szerződésüket, amely belépteti őket a március 2 élő egészségügyi szolgálati jogviszonyba, amely új szabályaival, alapjaiban alakítja át a teljes szektor életét. A Budapesti Szent Imre Kórház Intenzív Osztályának dolgozói már elbúcsúztak Facebookra feltöltött bejegyzésükben, amelynek fotóján az osztály 17 dolgozója szerepel, ezt írják. Nincs rosszabb érzés, mint amikor búcsúzni kell. Megköszönni, lezárni, elválni, majd elbúcsúzni. Nem lehet mit mondani. Nézel okosan, és csak azt várod, hogy mondjon valaki valamit. Valami szépet, valami jót. De erre nincsenek szavak. Mi lekapcsoltuk a villanyt. Este reagált a Szent Imre Kórház, az Indexnek is a következőket írták. A centimre Egyetemi Oktatókórház orvosainak és ápolóinak döntő többsége már aláírt az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződést. Az új jogviszony kapcsán kizárólag az anesteziológia és intenzív terápiás osztályon döntöttek másként a kollégák. Az ott dolgozók 28 orvos közül 5 orvos és 2 rezidens távozik, az 54 szakdolgozóból pedig 17-en döntöttek a távozás mellett. Az ellátás zavartalansága zavart átcsoportosításokkal biztosított. A részleg vezetését az eddig osztályvezető helyettes főorvos vette át, az ápolás szakmai irányítás pedig a korábbi helyettes főnővér végzi. Az üres álláshelyek betöltése folyamatos. Hát izgatottan várok. Csak bajon ne legyen senkinek. Ez egyébként korábban is így volt, de most aztán végképpen. Ebben az általánosnak talán nem mondható, de talán mégiscsak mondható elmebajban, akár bárki bármit is mondani. 061 168 Thank you. Azért téved, mert ezt előre nem tudhatták. Tehát az, amiről beszélgetünk, az bármikor képtelenség volt. Az, hogy most éppen. Én ezt értem, de ez nincs így, hiszen a határidők korábban voltak. Azt értse meg, hogy én értem az ön kritikai szellemét, de az időzítésekkel óvatosabban bánjon. Nem a kormány találta ki azt, hogy a vírus most hogy fog támadni. Ez a körülmények legszerencsétlenebb egybeesése. Az, hogy ezt a kormány követte el, az olyan rossz hiszemiség, amelynek táplalatot én nem biztosítok. Épp elég szahar van ennek a kormánynak a nyakán, a vállán és a fülemögött bár a fülemögött nem szahar szokott lenni, oda még pluszban az ön tollából, köszönöm, nem fröccsentek ilyen anyagot. Tudom, hogy van önökben igény. Beleért hogy az egyik legszörnyebb dolog az, ami Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között beállt. Tehát tényleg kihúzlak, nem. Felsorakozik mögöttük két tábor, nem érdekli őket a valóság. Az egyik hisz Gyurcsány Ferencnek, a másik hisz Orbán Viktornak. Szemüket befogják, fülüket befogják, követik vezéreiket. Én meg mondhatnám nekik azt, hogy vegyék le a szemük elől a tenyerüket, vegyék el a fülük mellől a tenyerüket, halljanak és lássanak merjenek bátrak lenni, merjenek nagyok lenni, ne asszaludjanak össze, ne töpörödjenek, higgyenek a saját fülüknek, higgyenek a saját szemüknek, de nem. Mindenki hisz a saját médiájának, és amikor én megpróbálok valahol, nem a kettő között, nincs a kettő között, nincs. Nincs a kettő között. Van az egyik, van a másik, és nincs harmadik. Én egyik se. És az a kérdés, hogy melyik inkább, hát hogy hogy melyik inkább, én nem akarok a tejfölös dobozra úgy nézni, hogy abban a csirke van. Én értem, hogy Gyurcsányiknál így volt, tökéletesen értem a példabeszédet, de ez nem az atv drága barátaim, ahol most szavazzunk arról, hogy Orbán Viktort milyen vakcinával oltották be. Hát hova jutottunk akkor, amikor egyébként egy hitbéli kérdésé válik az, hogyha Orbán Viktort egyébként így úgy tűnik, mintha kínai vakcinával oltották volna be, de mi tudjuk, hogy nem. Hova vezet ez? Én megmondom, sehova. Az ég egyet a világ sehova. Illetőleg hát nem sehova vezet, a nihilbe vezet. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok újpestől. Csak annyit szeretnék Jánosnak egy picit ellentmondani, hogy létezik, igenis létezik harmadik út. Pont tegnap történt Orockai László miniszterelnök jelölti megnevezése a Mi Hazánk mozgalom részéről, és pont amiről a János beszélt az előbb, úgy érezzük, hogy, hogy a Mi Hazánk van arra <kül> utaló igény, amit ön elmondott, hogy egyik félfelesem becsukott szemmel néz, hanem próbálkozik az igazság kimondásával és ezzel szerint éljük életünket. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzátenni. Köszönöm szépen! Igen. Nekem Toroszkai Rászlóról az EHO tévében való interjújít mindig az eszembe, mert én ott interjúztam bele, és írt egy könyvet Véres úton, ez volt a cím, és elmentem a nyugati térre, az Alexandra könyvesházba, és mondtam, hogy én kérem a Torockaitól a Véres úton, és akkor azt kérdezte az eladó, mi van a címlapján? <gül> mondom, hogy érti? Hát, hogy mi van a borítón? Hát mondtam, Torockai László a Véres úton, de hogy valami grafika, valami ábra, valami ez-az, Hát, mondom, nálam ugyan. Ebbe nem tudok segíteni. Tudják, mint a vicc, hogy bemegy a pingvin a kocsmába, és azt kérdezi a főpincért, hogy nem láttad a nagybátyámat? Miért azt kérdezi a főpincér? Hogy néz ki? Mir a pingvin? Szerinted? 061, 911, 168 először. 061, 911, 168 másodszor. 061, 9, 168. Senki többet. Jó reggelt! Ja, jó reggelt kívánok! Á, most vagy? Nem. Már egy órája autóban vagyok, hogy egyáltalán Mi az, hogy egyáltalán? Egyszerűen ők álmosak. Á, te nem vagy álmos, jó. Azt írt a tegnap Gyurcsány Ferenc, hogy tegnap előtt beoltották Orbán viktor kínai vakcinával, még a dobozát is megmutatták a kameráknak, hogy mindenki jól lássa, ez bizony kínai. Aztán eszembe jutott, hogy édesanyám gyakran tejfölös dobozban tette el a csirke paprikást. Hogyha te ezt olvasod, és kiveszed a kontextusából, ami szerintem lehetetlen, akkor megmondod nekem a megfejtést? Nem. Nem olyan mélyen repül a dolog, hogy nem nem a különöseben beszélnék. Tehát tényleg, az, eg, az egész vakcina háború, egyszerűen a mi bajlik, az egy egy, egy dolog, tehát tényleg. E, Mintegy, nem akarná az ország hát, egy része túl lenni ezen a katasztrofán, ami van. Nem is értem. Ezen vitatkozunk, hogy hogy persze, magunkat, az ezt meg kinegyi vakcinálat. Tényleg. Mint hogyha ha a magyar dolgozó emberek, akik ezt jóvá hagyják ne gondolkodnának, meg végeznék a munkájuk a felelősség teljesen. Hát, mert olvastam a csókai a levelét, amit a, a Magyar Oroszsitamon elnökének írt, hogy kezdeményeztetek az ötikai azon TK-s uh, szakpolitikú százi orvos ellen, aki, um, aki arra biztotja a, a paciensét, hogy ne volt az magukat oroszság kínai vakcinával. Hát, no, tényleg. Én Itt meg kell, értem, hogy álljon. Nem. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani neked. Egyrészt 8 óra 22 perckor Csókai András lesz, a kejfejancsi vendége. Kettő. Komáromi Zoltán nem azt tette, amiről te beszéltél, hanem a kétségeinek adott hangot. Ez egy másik kérdés, hogy öt nappal azután tette ezt, hogy az Úgyéi honlapján megjelentek azok az adatok, amelyeket ő hiányolt, de azt, hogy ő nem oltana be embereket, ez ebben a formában nem igaz. Én elolvastam, amit erről írtak, és megnéztem a konkrét videót is. Azt tudom neked mondani, Laci, abban a világban élünk, amikor konkrétan annak hiszek, amit láttam. Tehát ezt láttam, és ez ma lesz a kejfejancsiban. Ugyanakkor azt akarom neked mondani, hogy az a bizalmatlanság, amely ma Magyarországon van, nem jöhetett volna létre a politikai pártok nélkül, vagy ha tetszik, ongenera a politika nélkül, és a politikának ezügyben a felelősséget el kell vállalnia, hogy ez a felelősség, ez micsoda, ezt már nem tudnám jól megmondani. Ja, most nem is értem, hogy mi ez a maszatolás a telészedről. Dehogy Isten, mi az nem jöhetett volna létre a politikai pártok nélkül? Miért a kormánypárt mondta egyszer is azt, hogy bármilyen módos sugalta, hogy egy, ne oltasd be magadat, kettő, ha te oltatod is magadat, ne azt, ne oltasd be magadat kínai vagy orosz vakcinával. Tehát ne haragudj, mondott ilyet. És akkor mindekezben azt mondja, hogy úrszány felesznek a felesége dobefkára, hogy, hogy a kormány nem érte lehetőséggel és nem kötötte el azokat az európai vakcinákat, amelyek rendelkezésre álltak volna állítanak az ország számára, csak azért egy kényszer és a fokinák nem magyar embereket. Enged meg, hogy egy szomszéd országból vegyem a példát és érteni fogod. Szlovákia 2 millió adag a koronavírus elleni Sputnik V orosz vakcinát vásárolt, az első szállítmány este meg is érkezett tegnap Kassára. A szlovák hadsereg gépé jelentette be, Igor Matavic miniszterelnök a kassai repülőtéren tartott sajtótájékoztatón. Szlovákia a következő hónapokban több mint 40%-kal tudja majd felgyorsítani az oltás tempóját. Marek Krajci egészségügyi miniszter újságírói kérdés, azt mondta, az orosz vakcinával való oltás önkéntes lesz, és életkori korlátozás nélkül beadható, az oltás legkorábban két hét múlva kezdődhet el. A Sputnik V orosz oltóanyag beszerzését a szlovák koalíciós kormány február 19-én elutasította. Igor Matovics ezután bejelentette, hogy Szlovákia mégis vásárol orosz oltóanyagot. Azt mondta, ő már megállapodott Oroszországgal 2 millió adag Sputnik V vakcina június végéig történő szállításáról. A hatályos szlovák törvények szerint az egészségügyminiszter Marek Rajcsi a kormány jóváhagyása nélkül saját hatáskörében is dönthet az oltóanyagok alkalmazásáról, amit meg is történt. Az orosz vakcina beszerzését a szlovák közegészségügyi hivatal, zárójel UVZ is a támogatásáról biztosította. Laci ember ismerje ki magát azon, hogy mi a különbség február 19 és február 24-e között erről csak. Nem most is... ne arra, ugye, de, de értem a hasonlatot, az, hogy a példát, de Magyarországon nem volt ilyen helyzet. Magyarországon senki nem mondta azt, hogy elutasítják, a a, a a kormánypártok részéről, meg az állami szervek részéről, hogy elutasítják az orosz vakcinát. Ukírálkoznak. Erről nem volt hogy... Nem, nem volt, volt párfordulás. Csak éppen az ügyének vették ki a kezéből azt a döntést, mely a 19 per 2021 január 28-ai kormány rendeletben volt, amely kettes pontjában azt mondja, hogy az első bekezdés alapján abban az esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább 1 millió személynél már alkalmazták, ezen feltétel teljesülését a külpolitikai felelős miniszter állapítja meg. Eddig Magyarországon azt hitték, hogy a vakcina egészségügyi kérdés és nem külügyminisztériumi, valamint matematikai. Értsd meg, nem támadok, csak azt mondom neked, hogy van egy nehezen áttekinthető rend, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ezt érzem meg. meg. Szerintem ez, e, ne arra, hogy most, most egyébként, szerintem, amit csinál, hogy pont ennek az állapotnak az erősítését szolgálja. Mert hát, ahelyett, hogy rendet vágnánk a dologba, ahelyett, hogy azt mondanád te is, hogy már pedig a rendkívül fontos dolog az, hogy a társadalom nagyobb rész át legyen főleg az idősek, idősek, krónikus betegek és az elsősorban veszélyeztetőknek, Ahelyett itt arról beszélünk, hogy hát nem lehet látni, nem lehet biztosan tudni, nem tudjuk, hogy a most mi a jó, meg mi nem jó, hát mi hogy nem relativizálásadó. El kell olvasni, még egyszer mondom, a csókainak azt a, a levejét, amit, amit, amit közlített. Ezek szerint foktokról beszélgetni a, a, a műsorodban. Szerintem világos, és a csókai azokat az a etikai szabályokat is szépen leírja, amelyek, amelyek alapján egyértelmű hogy egy ilyen válsághez, hogy mit kell alkalmazni, de én így érzek is belőle, Csóka a levele, tisztelt elnök, ura, a Magyar Orvosi Kormány elnökének írja, azt írja, hogy egészségi vészerzett lévén azonban a katasztrófa, medicinát érintő szabályai az érvényesek, ezt minden orvos értemet végzett embernek tudnia kell. Így az oltalanyag harmadik fázisat szerinti vizsgálatát nem kell beszélni, hogy az ebola járványnál sem történt meg ahhoz, hogy megkezdődjön a tömeges oltás, amennyiben egy teljesen ismert oltóanyag technológiáról van szó, már pedig az előtt kórokozó, jelen a vírus, mint oltóanyag, lassan 200 éves sikeres módon tekint vissza. Nem százezerek vagy milliók, hanem százezegők halálát, súlyos tövedményét lehet így akadályozni. A kínai vakcináról legmagasabb aranszó, a rangsorolt tudományos lapok is közötték már a jó eredményeket, stb. stb. stb. Ne arra úgy kellene, ez egyértelmű, hogy nem a politikusok, hanem az orvosok döntenek itt. Ezt egy orvos, Magyar legismertebb legelismertebb orvastafetsztről írtam, itt most felolvastam. Nem azt, a politikusokról van Azt szeretném tőled kérdez... vális... kérdezni, hogy ha én most kikérdezlek téged, mert hogy itt van nálam, tudod? Tehát azért kétszer is gondold meg, hogy ki beközz bele. Tehát először is azt kérdezem, olvastad-e a Magyar Orvosi Kamara válaszlevelét? Nem olvastam. De akkor én nem csak szeretném beszélni. felhívni szíves figyelmedet, hogy van válaszlevél. Tehát akkor legyen ez párban. Nálam itt van, ha gondolod felolvasni. De elnézést azért nem teszem, hiszen ez Csókai Andrásra vár, te az egyiket ismered, a másikat nem ismered, ugyanakkor ezt, de félreértés, én most nem hadat üzenek neked, csak azt mondom, hogy olyan garral beszélsz, mint aki ismeri az anyagot, de itt van nálam a harmadik fázis vizsgálata, mert Kínában és Kínán kívül volt harmadik fázis. Szeretnéd, hogyha én ezt felolvasnám, vagy elmondod nekem a harmadik fázis eredményeit, mert hogy én előttem itt van, mert hogy elolvastam? Csak azt kérdezem tőled, hogy még miért politikusként ennyire határozott vagy? Tisztában vagy-e azzal, amiről beszélsz? Nálam itt van a CNBG BioCovid-19 vakcina Verocel inaktivált tájékoztató felhasználóknak. Hogy ezt most felolvassam neked mind a 12 oldalt, Jó, vagy pedig... Jó, közt a kamaraválasz levelét is, úgyhogy gyors voltam. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy te tisztában vagy azzal, hogy ez egyébként mit mond a 60 éves, hogy annál idősebb népesség beoltásáról a harmadik fázisban való vizsgálati arányok tekintetében? Csak ezt kérdezem tőled. Különös tekintetben arra, hogy nálunk nincsen korhatári különbség, tehát 18 évvel... De, felül... jel, én nem tudom, te orvos vagy, de úgy emlékszem hogy jogász. Igen, de itt de, van... és, és én nem orvosi kérdésekről vitatkozom veled, és nem azt akarom megmondani, hogy ez a vaccina mennyire hatékony és mennyire is, milyen kockázatai vannak. Más vakcinákkal, vakcinákkal kapcsolatban is tudunk olyan eseteket. Én nekem például az egyik barátom, 51 éves, egészséges, semmi baj nincsen, nincsen de Beoltották a, a, az egyik vakcinával, ez adott a vakcinával, két napig nem lábra állni. és nem csak ő volt így, így vele, hanem mások is. Tehát vannak ilyen hatások. De attól még a harmadik napra teljesen jó volt, és Reméheted egy folt a vérecség, de nekzed a vakness. én csak de azzal azt, ez egy burrosi kérdés, amit akkorozom nem szok... kozom, arról, hogy politikai lak olyan visszünk azokkal, de csak azt, azt tudom tudom neked mondani az visszatérően, a... visszatérően egy foltában, azzal a példával élek, amikor Orbán Balázs Miniszterelnöki állam, miniszterelnökségi államtitkár kioktatta Jakab Ferencet, aki az operatív törzs tagja volt akkor éppen, hogyha egyébként valamit kommunikál a kormány, akkor arra kéri, hogy ő különböző televízió műsorokban annak nem mondjon ellent. Ha tehát ezt akár egyszer megtette a magyar kormány, akkor olyasmit követett el, miután soha a büdös életben nem kért emiatt elnézést, mint hogyha a kormány egyébként orvosokból állna, és azt tudom neked mondani, hogy nem, ma a vakcináció igenis politikai kérdés, és ebben az összes politikai párt elmarasztalható, lehet, hogy különböző mértékben, de az, hogy ezt nem szakmai kérdésként van kezelve, ezt egyszer és mindenkor, hogy otthon fialájéknál mondták, elpénet szólták. Mondhatnám, hogy elpénoc, elpénet szóltátok, de ez ebben a formában nem igaz. Ezt mindannyian közösen belért, vagy én mindent elkövettem ennek az ellenkezője érdekében, hiszen ezért szakítottam meg veled nem rövid időre a kapcsolatot, hiszen azt hittem, hogy itt most politikáról nem lesz szó, itt most nagy összközösségi küzdelem lesz a vakcina ért a pandémia ellen, de akkorát tévedtem, mint egy ólajtó. Laci, nem akarlak meggyőzni az ellenkezőjére, csak azt szeretném belédoltani most a szó minimális férjelthetősége értelmében, hogy ebben van közös, vagy mindenkinek van valami, amit rosszul csinált. Nem fogom méregetni. Nem tettem a Fideszt felelőssé, téges se tettem sajnálom, hogy így alakult. Őszintén sajnálom. Már jó. Figyelj Laci, ez micsoda, de tényleg. Miért kell nekem olyat olvasnom, hogy de ha már magashegyi, de ha már a magashegyi levegőnél tartottunk, korábban mindenképpen meg kell említenünk, hogy a kortás irodalom előviszonyának megváltoztatására voltak törekvések. Ezek pedig, ha El Simó László sokszorosan bukott államtitkár és költő töpörtjű próbálkozásait leszámítjuk, ugyancsak majdnem mindig erdélyi székelyföldi illetőségű, részben a kolozsvári liberális légkörben szocializálódott személyek kezébe került. Na, most uh, azt tudom neked mondani, hogy uh... Uh, nem tudom, hogy miért kelljeneket olvasnod is. Senki nem kényszerít rá, hogy hülyeséget olvassál. Arra nem kényszerít senki sem, hogy ekkora bullshit szöveget a rádióban sor uh, ha csak nem akar engem lejáratni. Ne. tehát Azt pedig, te, lejárat. az pedig, hogy te olyan szerzőket idézel, akik teljesen fogalmatlanok a minőadalom kérdésében, az pedig nem engem, hanem téged minősít. Ne haragod, ezt kell, hogy mondjam. De mégis ennek a szerzőnek a magyar... De idő. nem, de nem, de nem, És választ, Arra abban a helyzetesen akarja vele hogy erről beszélgessek veled. Tehát nem, nem egyszerűen, nem, mert azért tehát, akkor már inkább maradjunk a vakcina, mert ott se repüljünk túl magasan, de azért erre a szintre nem akarok beszélni. Ne haragodj. Nem. Nem. Vitatkozom sok olyan embere, akivel nem értünk egy irodalmi kérdésekben, Oktatásra kapcsolatos kérdésekben, balról jobbról, tőlem, igen, csak jobbra levő emberekkel is, meg rendkívül, meg, balra levő emberekkel, meg liberális emberek Én nem is várom ezt tőled, én csak azt kérdezem tőled 2018. december 21-e. Interjút készített a Kulturház állásáról a figyelő Elsimó Lászlóval, a Békés Mátó történészel és Csejtei Dezső filozófussal elhangzik, hogy a Magyar Idők sorozata alacsony színvonalú prőre-gelgei likvidálása, kártékony és a jobb a sajtó is felelős, amiért nincs Fideszes Eszterházi. Ez 2018. december 21-e. Ma 2021. március másodika van. Nem mondom, hogy hosszú időt telt el. De azt kérdezem tőled, hogy mi akadályozza azt meg, hogy ez ellen a jobb oldal a saját berkein belül fellépjen? Nem is értem a kérdést. Nem, nem is értem. Tehát, ez, ez az egész felvetés, meg az egész számunk kérdés, ami az előbb idézett uh, uh, tolforgatótól származik, értelmezhetetlen. Itt csak a politika felelősségre lenne, azt, hogy legyenek tehetségek, legyenek jó művek, ez, ez, ez, ez, ez nagyon szóval. Neked, Laci, tökéletesen igazad van, de éppen a múlt héten beszélgettünk arról is az előző héten is, hogy egyrészt vannak zöldségeket és kevésbé zöldségeket beszélő kultúrpolitikusok. Maradjunk abba, hogy kevésbé zöldségeket beszélők. Ugyanakkor vannak újságírónak tűnő emberek, Jobb és baloldalom, de most maradjunk a jobb oldalnál, akik egyébként évként vagy pitbullként elnézést a Dobbermanoktól és a Pitbulloktól, széttépik azokat a leendő áldozatokat, akiket még kise jelöltek. És ez a kultúrharcnak az a része, amelytől maga a politika látszólag elhatárolja magát, ugyanakkor mégis ugyanez a szél fújja ezt a vitorlát. De ez nem így van. Hát látjuk, hogy arra az ember, a elég kibérvel, az az ember is teljesen marginalizálódott. És valószínűleg azért egyre bűnösebb, mert nem tudja elviselni azt, hogy, et, hogy senki nem veszi komolyan. Tehát, hogy, és hogy egyébként mindattól függetlenül, amiket leír, ezek a szempontok nem működnek az irodalomban, és nem működnek a művészetben. És hogyha megszakad sem tud mit csinálni, és egyébként látott már az elmúlt száz évben, hogy komisztárok minden törepése ellenére, a, legyenek azok kisnyilasok, nácik vagy kommunisták abból is a legrosszabb fajták, érted? Minden, minden ilyen szerepet a művészet értékei, azok igenis adnak és érvényesülnek. Én most éppen egy abbanolass that adtam nyomdába, ebbe a szeleg a székesvári abban a a Kávárjáját dolgozott feliratem az Gelőszot és ebben. Tényleg, meg van, egy, van benne egy hosszabb uh, dolgozatom, uh, amit még az Abanovák, egy megítóra írtam, és, és tulajdonképpen azt dolgozom föl a szöveggyűjtemény szövegeink keresztül, hogy milyen módon viszonyult a politika uh, Abanovákhoz, és milyen módon akarta a kommunista kultúrapolitikai Abanovákat kilarírozni a művészet vagy legalábbis eljelennék. A, a, és, és milyen, milyen komoly utolzengé volt a a rendszervátozás után is. Jó, Pont, én nem tagadom, hogy nekem jelentős a nem... a után. Csak azt akarom mondani, hogy ez a, ez a munkám is arról meg, hogy bármit is akarjanak, fölkent művészettőkének a kommunizmusban, meg újságírók, akik mint egy jó komisztál megjöttek a lejárató cikkeiket, bármennyire is nézzék le és szajnálják le a közönséget, akik egyébként mindenek ellenére értékelik egy, egy alkotónak a művét, valójában a tehetségnek semmi nem tud gátattak. végén az igazán komoly életművek azok igenis hatnak és érvényesülnek. Most ezek után, hogy mindenféle félkászok mit írogatnak, mert arra, hogy jár, szerintem lehet erről a kérdésről általánosan beszélni, de hogy Olyanokat, akik ezen a színvonal tudnak rólam is megnyilvánulni azokat, nekem nincsen, nincsen, nincsen, csak szörös vita. Laci, te sem. pontosan tudod, hogy én ezt milyen szándékból hoztam föl? Abból a szándékból, hogy az ember ezt tisztázza, vagy hogy amit rákentek a századok, azt lemossuk a gyalázatot. Nem, lemossuk, hanem, hogy lemosom. De azt kérdezem tőled, oh, hogy ugyanak... boncsen, az a, a, a, a, aki szarral bírkotik, maga is szaros már, hát hogy ebből a mestről ki akarok maradni. És, kimar és kimaradunk abból is, amit Pataki Tamás írt: tiltsák be az aranyembert, mert nem genderkomfort, miközben ez az írás a magyar nemzetben egy politikai pamflet, egy olyan történetben, amely elvileg irodalmi vonatkozásokkal bír, és amely irodalmi vonatkozások közel sincsenek abban a valóságtartományban, amit egyébként Pataki Tamás érzékel. Ez egyébként alkalmas arról, hogy miketten beszélgessünk róla. Azt kérdezem tőled, hogy ha van egy minimális félreértés, ha egyáltalán félreértés van, mi érdeke van a politikának abban, hogy azt elkaparja és abból komoly sebet csináljon? Én nem... állom, de tényleg, én a Pataki Tamásnak az írását nem olvastam. A, a, az az igazság, hogy, hogy, hogy itt viszont mégiscsak az állam iszre Tóthi kövert, mert belejtkövert. Elég otthonba elég, elég otthonba módott. És, és az, hogy egyébként erre adott esetben nem túl jó válaszok nem tudom, nem is akarom minősíteni volt másnak az írását, mert nem olvastam. Na de, na de, na de egyébként meg tényleg. De nem, ha nem ne, olvastad, ne, akkor ne, miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy talán nem kéne elgondolkodni, közben megnyitottam itt van előttem. Tehát, nem az kéne azért. arról beszélünk, hogy Tolpicinak mégis miért mond, miért nyilatkozik olyanokat, amilyeneket nyilatkozik. És egyébként a Drága jó a jobb portálon is. Most uh, láttam, hogy megjelent egy olyan írás, amiben meg. Uh, a pár tehát itt akarják betiltani. Nem tudom, hogy azt láttad-e. Nem láttam, de Tóth Kristina nem akarja betiltani. A Tóth Kristina egy kérdésre elmondta az egyéni véleményét, és a Tóth Kristina nincs is olyan helyzetben, hogy betiltson valamit. Talán... Nem, de nem, de én nem mondtam, hogy a Tóth Kristina bármit is be akar tiltani, de azért felelősséggel kell nyilatkozni a kötelező meg arról, de... hogy milyen hatása van a, a, az oktatásban. Tényleg azt tudom, akkor azt tudom, akkor azt akkor ajánlani, hogy jó a az, konat, az írását. Ami, amivel egyébként sokkal lehet vitatkozni, mert a, a, a, az irodalom megközelítésében a szépséghez való viszonya szerintem problematikus, de de minden esetre az tény, az tény, hogy, hogy, hogy, hogy amire fölhívja a figyelmet, az igenis érvényes. Ne haragodjál, a Stumf a Tóth engem. Krisztinához képest nem egy irodalmi állapot. Tehát a Tóth Krisztina író, a Stumf András pedig nem az. Ja, értem. Tehát a, a Stumf András nem írhat arról a jelenségről, hogy hát. De írhat a jelenségre csak az a kérdés, hogy hol van a jelenség, én még a jelenséget se látom. Laci, ha te itt mondasz egy őrült jót, vagy mondasz egy őrült baromságot, avval kapcsolatban mindjárt ráugrani a baloldalon, mert ugye arra nyilvánvalóan a baloldal ugrana rá, hogy az Elsimon hülye, azt meg lehet tenni, de attól még én mondhatom azt, hogy elnézést, ez az Elsimon véleménye, ez alapján mégse kéne őt osztályozni. Tehát az, hogy egy ilyen eset alkalmas arra a hogy irodalom esztetikai fejtelkedésekbe bocsátkozzon ez engem, kurvára nem érdekel. Engem az érdekel, hogy a Tóth Krisztana féle mondatokat hogy lehet így félre magyarázni és hogyan lehet belőle egy folyamot csinálni. Beleértve vagy mindenkinek szuvernír joga, hogy ne értsen vele egyet. Tudom, szuverénnek kell mondani. Szuverén joga. De az, hogy ebből csináljon egy kultúrháborús pacát, azt a leghatározottabban visszautasítom, ugyahogy visszautasítom azt is, hogyha veled kapcsolatban történik ez. Miért ne lehetne valamilyen véleménye Tóth Krisztinának? Miért kell azt mindjárt egy én ilyen én gender mondta, nem lehet véleménye Tóth Krisztinának? Nem mondtad, hogy ne legyen felelőtlen, ne nyilatkozzon én, én azt mondtam, hogy, hogy igenis, ha valaki felelőtlen nyilatkozik, akkor se kell hogy annak következménye van. Miért ne lehetne akkor arról is vélemény embereknek még mit mondasz Tóth Krisztinának? Én például nagyon nem értek egyet szót kicsinával, és szerintem mérhetetlenül, hogy oztabasságat gondol. És, mi, és miért ne lehetne a véleményem el? És miért ne mondhatnám el, hogyha ő is elmondhatja maga a véleményével? Elnézést! Miért ne írhatnám egy szóbb olyan... hattas a saját cikkét, egy válasz van, amelyben András, nem András, János az ispáj, nem az égmondés, és, és igenis idézni fogok a szóknak a, a cikkéből, és a következő idézett, a gyerekeink a iskolában olvasott névekből fel, milyenek is a nemi terek, idézett állítja Tóth Krisztina, amikor Észalomagda által iskolában tanított bárány boldzsárjának talpára kötne, ott az ugyanabban az interjúban. Észesen veszik közben és itt van a lényeg, hogy ugyanazt az érvet használja, amíg ilyen néhány évvel még teriszálya annak hangosztatóit. Bizonyára a meseország mindenki gumicsontos bedobó, a könyvet pedig egyenesen darálóba küldő politikus asztanság és hívei éppen erre hivatkoztak. Tehát, és ez a lényeg, ez a lényeg, tehát, hogyha, és ez a, megint a kettős mércé, amiről én mindig beszélek, igenis megint kettős mércépülő tapasztalatunk, hogy a a képviselő asszonyt, azt kinevették, megszólták, lesajnálták, korszerűtlennek tekintették, és azt mondták, hogy elfogadhatatlan az az hogy azért akarja a meselősztán mindenkiért című könyvet a, a, a, a gyerekektől elírni, mert a formája nem nemi szerepeket, meg a, a, a nem identitást. És ugyanakkor Toszkviszta ugyanezt mondja, csak éppen egy másik megközelítésben. Tehát ez szerint, hogyha a nemi szerepeket valami úgy formája, hogy, hogy az tulajdonképpen az érzékenyítésnek a jegyébe történik, akkor az az lehetséges, az legitim, ha meg ellentétesen formálja Toszkviszta szerint, nyilván a non akkor az nem legitim. Ez a kettős méret. Ráadásul mind a kettős telepedző egyébként azt feltételezi, tisztelezni, hogy a gyerekekkel nem lehet értelmesen megértően beszélgetni egy témára és nem lehet rámotatni arra, hogy két teszébe így Most már nem mindenbe gondolkodunk ugyanígy. Elnézést, csak idézni tudok egy esemest. Egyébként ettől függetles ezt mondtam volna. Csak halkan mondom neked, hogy Tóth Kriszta nem darálta le a jókait. De nem is mondta senki, sem A duró Dóra ledarálta. És, és nem mondtam, és egy pinat, nem mondtam, hogy a kettő ugyanaz a szint. De csak azt mondod, hogy kettős mérce. Ne arra, hogy a könyv ledarálása egy olyan minőségi aktus, ami a... elválasztja a történetet attól, hogy a kettő egybevethető legyen. Tóth Kristina lehet, hogy mondott egy hülyeséget. Oszt jó napot, nincs következménye. Ugyanakkor az, hogyha valaki a parlamenti képviselő az ledarál egy könyvet, és egyébként a miniszterelnökből ez azt váltja ki, hogy a, az érzékenyítők hagyják békén a gyerekeinket, miközben azt még nem tudtuk, hogy gyerekeinket egyenként vegzálják, akkor azt tudom neked mondani, hogy a kettő, csak nagyon kis mértékben tudom egybevetni. Egybe tudom -e, vetni, -e, nincs kettős épp -e, épp -e, mérce. Te ja. is nem, hát, te is, nem János. Ilyen egyszerű, megint maszatol. Ennyi. te is nincs kettős mze, csak könnyebb azt mondanod, hogy hát igen az egyik a sokkal bűnöbb. És itt mi van a kutszedik sokkal bűnösebb, attól még kettős mércem. Nincs kettős személy. De úgyis nincsen kettős mérce. Igen, kettős van, pont azon az alapon, amit az előbb mondtam. Volt olyan, hogy ennek következtében falragaszok jelentek meg különböző könyvesboltoknak a kirakatain, amivel kapcsolatban a kancellária miniszter félreérthető mondatokat mondott? Előfordult hasonló tót Krisztinával kapcsolatban, akinek kutyaszart raktak egyébként, ezt követően a HEC következtében a postaládájába? Mondjuk azt, hogy egyszerűen hülyeséget beszélt a Tóth Kriszta, Mégis az a következmény, amit neki ezügyben el kellett szenvednie, az nem áll arányban azzal, amit mondott. Egész egyszerűen ugródeszkának használták azt, amit mondott, kiragadva egyébként a összefüggéséből. Alfa értem, hogy a szövegösszetűzésből nem volt a de olvastam a egy a többi cikket is. Úgy egyébként szeretném, hogy a figyelmet arra, hogy nem a média dolgot, Először a baloldali orszáronok vették ezt a mondatot. Ebben neked teljesen mondatot. igazad van. A mondatot ők, föl. Ez, meg is kapta a HVG a magáét. Én, Én a magáról. Ezt a HVG nem tudja, hogy az egészet Ebben az tökéletesen igazad van, és a HVG e tekintetben akkor, beleértve, hogy nem tudom, te emlékszel-e arra, hogy a 11-es az hogyan jelent meg? Hogy annak mi a címlapja? Meg tudom mutatni itt a kamerának. Azt mondja a 11-es, mit olvas az író Tóth Krisztina, ugye ebben 11 kérdés van, nem tudom, tudod-e, hogy hanyadi kérdésre válaszolta azt, amit válaszolt, ha gondolod, megmondom neked. Ugyanakkor ez a HVG-ben úgy jelent meg, a nemi szerepek ábrázolása miatt az aranyembert és a bárányboldizsárt venné le a kötelezők listájáról Tóth Krisztina, már hogy ne emelné ki a szöveg összefüggéséből? Tehát a HVG a lehető legrosszabbul bocsá, járt el... Bocsánat, a kontextusa mégsem más a dolognak. Még egyszer mondom, elolvastam a teljes Tóth Kisztina interjút is, meg elolvastam az ezeket a sziknek egy jelentős részét is. A, a hvg nem ad neki más értelmet, mint ami a Tóth, Kisztinál, Tóth szerepel. Tóth Cristina igenis azt mondja, hogy szerint ezeket a könyveket azért nem kéne a közoktatásban tanítani, kötelező olvasmánynak föltenni, mert a nemi is a kialakulás hatása van On. Ezzel gyakorlatilag azt mondja, hogy a tirodalmi olvasmány a, a személyiségfelelős egy bizonyos igenis hatással van a nemi szeretekre, egyébként egyet értek vele. éppen ezért egyetértek azzal is, hogy olyan, olyan könyvek ne kerüljenek bele, és Pabbi Emőkével is egyet értek, hogy olyan, a, a, olyan könyvek a, a személyiségfelelős korai időszakában ne kerüljenek be a közé, vagy egyáltalán az közé, amelyek egyébként nemi szereteket elbizonyosítják és nem megerősítik. Tehát, Magyarul Tóth amit mond, az nem ellentétes azzal, amilyen közöttben ezt a hávéket állalja. Hát akkor ebben nem értünk egyet. Hát János... Én azt tudom neked de mondani, hogy magam. ha egy 11 kérdéses interjú, villáminterjúból kizárólag egy kérdésre, és az egy kérdésre adott választ veszik ki, és azt teszik meg főcímként a HVG-ben, akkor az a kontextusából ki van ragadva. Hozzátéve egyébként az, hogy itt egy magánvélemény hangzott el, és ez semmilyen kötelező erővel nem bír. És ezt így kezelni, innen bár a Politikai harcnak a része, ahol követhetetlen. Igenis, hogyha a kettőnk interjújából, tehát hogyan mondja, tehát, hogy a mi ketünk beszélgetését kiragadják a szöveg összefüggéséből, pontosan. rendszeresen, pot... rendszeresen Erről van szó. És akkor mindjárt félre is értelmezik. Tehát azt tudom neked mondani, hogy az a hív, amivel te beszélsz, az a hív, amivel én ja, no, De Az azért beszélek ilyen hívvel, mert nem beszélek kiével, akkor nem voltam is, tudom, hogy <laughs> Én azt gondolom, hogy azért ez nincs így. Keresem egyébként ezt a gyönyörűséget csikket, mert hát ez is fantasztikus. Hát a, a, a Pároszai kapcsolatos, nem tudom látani. Nem, nem, köszönöm szépen nekem, ennyi most untig elegendő, amit eddig olvastam. Hát pedig, pedig, pedig a zseniális, mármint most természetesen ironikusan, ironikusan mondom, hogy, hogy, hogy, hogy milyen legyen kötelező olvasmány a Pároszai fiúk sem, tehát ez, ez, ez egészen nöpenetes. Mert most nem találom állajösteneket a cikket. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Nem, nem mondom, hogy innen folytatjuk. Például tudom, hogy human Bálintról te írtál egy könyvet, nem olvastam, ezért nem beszélgettem. Nem nem, nem, nem írtam könyvet, hanem, hanem, hanem, Baléggé. A könyv szertetettem, aminek egy hosszú bevezető konolmányát, és van benne egy Igen. másik írások. A, kö a... könyvben szívesen azok lehet, és Erről van a... szó, csak el kell előtte olvasnom, ezért nem említettem. Csak hogy tisztában legyél azzal, hogy engem azért alapvetően befolyásol a téma ismerete. Köszönöm a rendelkezésre. Én is köszönöm. Szia, a találkozni. valójában ezzel a kettős mércével is az a helyzet, hogy a kettős mérce az, amiről én azt mondom, hogy kettős mérce, és akkor ott vége. is Köszönöm szépen, nem akarok önökkel beszélgetni. Légy Hello! Szia, Gábor! Ilyen yeah, jól állás? Tökéletesen. Jó, Csak jól, mert... Tudom, M mondtad, hogy ez lesz, a FreeSafe-től az alábbi messenger üzenetet kaptam, ezt tegnap már felolvastam neked, én ma reggel válaszoltam nekik, ez egy hosszabb levelezés. Fiala János vagyok, riporter, nyilatkozat képes kontaktot keresek, Kejfej cím internetes 168 reggeli közéleti TV, rádió műsoromba köszönöm, telefonszám és e-mail cím február 18-20. Február Sajnálom, hogy több mint 36 óra sem volt elegendő egy válaszra. Február 22. Kedves fiala János, köszönjük a megkeresést és a türelmet. A várakoztatás természetesen nem állt Az Egyesületben egyenre sajnos nem kommunikációs szakemberek, hanem hallgatók és oktatók látják el a sajtóval való kapcsolattartás feladatát is, amennyiben áll az ajánlat, hogy nagyon szívesen nyilatkozunk az ön műsorában. Már csak azt kell tudnunk, hogy hallgatóval vagy oktatóval beszélgetne. Üdvözlettel Szurdi Panni! Február 23. Jó reggelt, hallgatóval szeretnék. Február 24. Jó reggelt, meddig kell várnom, Fialajános? János. Szombat. Jó napot kívánok. Nem akarásnak nyögés a vége. Sok sikert, Fialajános. János. Tegnap. Kedves János, bocsánatot kérünk a megkésett válaszért. Jelenleg mindannyian nagyon különböző kérdések megválaszolásával küzdünk együtt és egyesével. És ugye a nyilatkozat képes embert kért, de nyilatkozat lelkest a napokban nem találtunk. Ez egy nyilat ez egy életre levett a lábamról, még egyszer a mondat. Bocsánatot kérünk a megkésett válaszért. Jelenleg mindannyian nagyon különböző kérdése megválaszolásával küzdünk, együtt és egyesével. És ugye a nyilatkozat képes embert két, de nyilatkozat lelkest a napokban nem találtunk. Ez az állapot hamar változik, ha nem játszottuk el a bizalmát, jelentkezzünk, ha megtaláltuk a megfelelő nyilatkozót. Sok sikert önnek is! Én ma reggel 5 óra 53 perckor. Kedves Frieszefe, ha már nem, akkor hálás vagyok ezért a kisei Boris Vian egypercesért. percesért. Fiala János. Ahogy ezt a vízben szokták mondani, most itt tartunk. Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép elpiszolás. Bontsat az elpíj. Ez, Figyelj, ez az nyilatkozat az lelkes. ez. Igen. Hát furdik van egyébként. Nagy büszköségemre forgató szönyvíró filmre a hallgató, és talán innen a nyelvi kreativitás, illetve oda-vissza, talán ezért között erre a szakra. Ö, gyönyörűnek találtam ezt, tehát éppen a levélregényeknek a gyönyörű hagyományát idézik. Szerintem folytassátok, van ebben még Krap. Ma jogi esetek lesz veled, tehát nem fogunk beszélgetni semmi másról, se arról, hogy most milyen székhely van, se arról, hogy ki hogyan mondott fel, hogy mi a helyzet a sztrájkal, hogy ki mindenki mondott föl. Az SZFE hallgatóinak közleménye február 26-a a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybíróság előtt indítványozza a Színház és Filmővészeti Egyetem modellváltását megvalósító törvény semmi sétételét. Az Alkotmánybíróságnak soron kívül, de legkésőbb 90 napon belül döntenie kell. 2020. októberében több mint 150 eszefe polgár fordult az Alkotmánybírósághoz. <kül> A modellváltó törvény megsemmisítését kérve, esetünkben azonban nem köti határidő az alkotmánybíróságot, ellentétben a bírói kezdeményezéssel. Az SFE hők jogi eszközökkel elsőként az illegitim kuratórium által önkényesen létrehozott alapító okiratot és szervezeti működési szabályzatot támadta, melyek megfosztották szenátusunkat lényegi jogköreitől. Keresetünkben arra kértük a bíróságot, forduljon az alkotmánybírósághoz a júliusban elfogadott SFE törvény, valamint a felsőoktatási törvény 94. paragrafus 6. bekezdése melyekre hivatkozva létrejött és eljárt a kuratórium. A Fővárosi Törvényszék megvizsgálva ügyünket, maga is alkotmány tartja ezen törvényi rendelkezéseket, ezért felfüggesztve saját eljárását az Alkotmánybíróság előtt indítványozza, hogy a modellváltó törvényt, az NFTV 946 bekezdését semmisítse meg. Amennyiben az Alkotmánybíróság eltörli az SZFA törvényt, úgy az intézmény modellváltása semmisé válik. Az NF 94 hat bekezdésének eltörlésével pedig egyetlen modellváltó intézmény fenntartójának sem lenne lehetősége a szenátus jogainak korlátozására. Bízunk benne, hogy a fővárosi törvényszék példamutatóan alkotmány lép, alkotmányos lépése, akár a teljes magyarországi felsőoktatás autonómiája sérthetetlenségének visszaállításához vezethet. Staznácsit érte, mit jelent ez? Aha. Hát én közben elhűlve hallgattam, hogy ez mennyire tisztán fogalmaz a Úgyhogy nehéz ez ennél még világosabbat enni. Tehát tulajdonképpen, ha nagyon röviden kéne megfogalmaznom, akkor azt állapítottam az a törvényszék, hogy az egyetemből rendelkezés olyan mértékig sérül, amely sér ki, azt többek között, mert erre is hivatkozik. a Magna ott, ami Azt kérdezem, tőled lehetséges, hogy ezt tudnánk kéne, de milyen eljárás folyik a fővárosi törvényszéken? Tehát a két eljárás miben különbözik egymástól alapvetően? Hát, hogy a törvénységnek kellett megállapítania, hogy ez egy jogszerű indítvány, amivel, ami, amivel támasztjuk a modellváltó törvényt. Tehát, hogy ez valóban sérti az alkotmányt, annak a jogi környezetét kell szinteznia. És ezt tette meg, Ugye egyébként is egy csomó halasztóhatályú ügy van, ugye ebből mindenféle leszármaznak, mert amennyiben ez megtörtént, tehát valóban alkotmány sértő volt a törvényalkotás, akkor értem hogy minden olyan ügy, ami ennek a származéka, az tulajdonképpen sem meg, meg semmis hithető. már Tehát azok a végezések, amelyeket megtámadtunk, és egyébként különböző szinteken, ugye már jogerős ítéletek jó, de ha jól értem, az eleve az a fővárosi törvényszékhez való fordulás annak érdekében történt, hogyha az egyébként jogosnak találja a beadványt, akkor ez felfújja gyorsítani az alkotmánybírósági eljárást, amire egyébként maga az SFE nem tud hatással lenni, mármint arra, hogy milyen gyorsasággal ítéli el. Vagy ítéli igen, meg. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Tehát itt van egy 90 napos, ebicságra, itt tartályidőszak, ami ami reménykedő. Hát eleve az reménykedő, hogy egy ilyen szintű uh, intézmény, jogi intézmény, az jogfelügynek vált kér a kérelmet, illetve törvénysértőnek az a törvény. Ugye ez nagyjából május második a... felében jár le, ez a 90 nap, ez egyébként érdemben befolyásolja azt a tevékenységet, amit ti folytattuk, vagy ez két teljesen különböző dolog? Hát, uh... Szerintem amennyiben ebből azt következik, amennyi az ilyen szűkös jogi tudásom szerint következne, mert hogy vissza kéne állítani a jogszerű állapotot, az azt jelenteni, hogy fel kellene oszlatni. A megítésem szerint ezt a vagyok vagyonkezdedői alapítványtől kéne menteni a kuratóriumot és vissza kéne menni az alapokig és tulajdonképpen ez azt jelenteni egyben, hogy az egész modellváltás nagy nevezett folyamat kérdőjeleződik meg. Tehát, hogy ennek aztán milyen jogi következményei volna tehát, hogy például ebből azt következne, hogy a most felmondott 26 oktató, vagy a, a korábban felmondottak egyszerűen csak helyreállítanák a jogviszmánukat, vagy újra fölvétel kérnének, mint ófavállók az immáron jogaiba visszahelyezett régi eszeszébe, ezt nem tudom. Mint ahogy azt sem tudom, hogy a kuratórium egyéb döntéseinek a látszóak visszakordíthatatlan következményei, azok hogy volnának megváltoztathatók. Ugye új munkatársatetesztekről visszaadták a vasútai épületet a református egyháznak, itt egyébként le is választották már a vasústak tehát egy csomó olyan nagyon nehezen rehabilitáló intézkedés voltam, ami ilyen problémákat okozna. De hát erre most így nehéz válaszolni. Ja, 90 gondolom, nap, most... ezek szerint az, egy, az a végső határidő 90 napon belül is döntetnek, akár holnap vagy ma. Hát igen, igen. Itt én azt gondolom, hogy annyira világos az érvelés, hogy az ellen csak egy hasonló erejű, nagyon világos érveléssel lehetnek fellépni. Bízunk abban, hogy ott azért mondjuk olyan jogi kompetenciák a személyek élnek akik erre képesek, amennyiben akar. Jó, ha jól értem, volna. a fővárosi törvényszék ennél biztatóbb döntést az SZFE számára, vagy az SZFE diákjai számára, vagy a Free SZFE számára, hogy további halmazokat jelöljek meg, nem hozható. Igen. Volna. Hát egy ennyire hogy nem elfogadatlan kérdeket az az tényleg legyőző nekem most, mert azóta gondolkodom ezen tulajdonképpen, a kérdés arra vonatkozott, hogy azok a hétköznapok, amelyek egyébként az Alkotmánybíróság döntései vannak, az ugyan bizalom, vagy bizakodással tölti el az szf elhagyókat, de a hétköznapjaikat nem ettől teszik függővé. Magyarul a tatarozás alatt az szf -e, a Free SZF-e zavartalanul <gül> üzemel, már amennyire zavartalanul tud üzemelni. Természetesen így van, hiszen... Uh... Azért az alkotmánybíróság összetételéről vannak, hogy mondjam, bizonyos információk, és természetesen mi nem számoltunk azzal, hogy mindenképpen megnyerjünk ezt hogy az ügyeltünk. az szerint működünk, ami jelenleg rendelkezésre áll, az, az szerint a tudás szerint. Magyarok próbáljuk keresni eljünket és kiépíteni azokat a formákat, amelyekben képesek vagyunk folytatni az oktatást megnyisztató következményekkel. Ezen nyilván azt értem, hogy azok, akik velünk tartanak azok diplomához, jussanak ezek vagyunk. Mintán azt ígértem, hogy más témakörben nem kapok bele, csak ezt az egy kérdést intézem hozzá. illetve az alkérdéseit. Köszönöm a rendelkezésre állást. Mondanám, hogy innen folytatjuk, de fogalmam sincs, hogy honnan fogjuk folytatni. Én sem tudom, de reménykedem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia, Szia Rövidesen fel fogom hívni Csókai Andrást, rengeteg van hozzá, én azonban engedjék meg, hogy összesen most két írást olvassak föl, és aztán majd a többi papíromat is előveszem. Az egyik 2021. február 28. a vasárnap nyílt levél kincses Gyulának a Magyar Orvosi Kamara elnökének dr. Csókai András. Csókai András orvos idegsebész az etikai vizsgálatok azonnali megintását, illetve a kamara elhatárolódását sürgeti a politizáló házi orvosoktól. Következzék Csókai adás Levele. Tisztelt elnök úr! A lakosság köréiből több olyan visszajelzés érkezett, hogy házi orvos kollégáink egy része elbizonytalanítja az oltásra jelentkező betegeket a kínai és orosz vakcinákkal szemben. Ennek fényes bizonyítékához szolgált a Komáromi Zoltán háziorvos úrral a DK egészségügy politikusával történt beszélgetés az ATV Egyenes Beszéd sorában teszem hozzá február 24-én, amelyben Komáromi nyíltan el is mondta, hogy ő, mint háziorvos, hogyan bizonytalanítja el a hozzáoltásra a jelentkezőket a kínai vakcinával kapcsolatban. A felháborodott lakossági bejelentések is erről számolnak be. Egészségügyi vészhelyzet lévén azonban a katasztrófa medicinát érintő szabályai az érvényesek, még egyszer másféleképpen hangsúlyozva, egészségügyi vészhelyzet lévén azonban a katasztrófa medicinát érintő szabályai az érvényesek, ezt minden orvosi egyetemen végzett embernek tudnia kell. Így az oltóanyag harmadik fázis szerinti vizsgálatát nem kell befejezni, ahogyan az ebola járványnál sem történt meg ez ahhoz, hogy megkezdődjön a tömeges oltás, amennyiben egy teljesen ismert oltóanyag technológiáról van szó. Márpedig az előtt kórokozó jelen esetben a vírus, mint oltóanyag, lassan 200 éve sikeres múltra tekint vissza. Nem százezrek vagy milliók, hanem százmilliók halálá súlyos szövődményét lehet így megakadályozni. A kínai vakcináról a legmagasabban rangsorolt tudományos lapok is közölték már a jó eredményeket. Sajnos a hazai háziorvosok egy része megszegve a hipokrátiszi esküjüket, tudatlanságtól vagy a kormány sikeres munkájá elleni bosszújuktól vezetve, jelentős mértékben hátráltatják a járvány védekezés sikerét, annak legyőzését, súlyosan vétkezve ezzel a Magyar Orvosi Kamara etikai kódexében foglaltak ellen. Elnök úr, kérem a szükséges etikai vizsgálatok azonnali megindítását, illetve a kamara halasztás nem tűrő elhatárolódását ezektől a kollégáktól. Tisztelettel dr. Csókai András, PhD idegsebész, osztályvezető főorvos honvét Kórház. Maja volt, amely eszközt csinál egy tollból. Csak éppen zenei szerkesztek, aki nem látja. Még tegnap megszületett a Magyar Orvosi Kamara válasza, 2021. március 1-én, délután után, egy órakor. Válasz dr. Csókai Andrásnak. Tisztelt professzor úr! Nyílt levelére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Magyar Orvosi Kamara etikai szabályzata szerint a területileg illetékes szervezeténél tud etikai eljárást indítani. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége minden megnyilatkozásában oltáspárti és az oltások iránti szakmai és közvizalom megtartása érdekében eddig is a tiszta, átlátható kommunikáció és a szakmai jelvek pontos megtartása mellett szállt sikra. A Magyar Orvosi Kamara tapasztalatai szerint a házi orvosi kar összességében nagy önfeláldozással és sok munkával áll az oltások mellé, általánosító, negatív vélemény nem indokolható. Meggyőződésünk, hogy a járványhelyzetben csak a nagyfokú átoltottság hozhat eredményt, ezért az oltások elfogadottságának erősítése érdekében jellegi szíles körű kampányt folytatunk. Alapállításunk szerint... A beadott vakcina a jó vakcina. Az oltások kérdését a Magyar Orvosi Kamara kizárólag szakmai kérdésként kezeli, és politikai oldaltól függetlenül elítél minden az oltásokkal kapcsolatos politikai szándékú megnyilatkozást. Magyar Orvosi Kamara, országos elnökség. Így a tegnapi napon. <Szorítás> Fia leján a szerző regelt. E, a hallgatóságot és a nézőközönséget befolyásolja a téma ismerete, elolvastam azt a levelet, amit te írtál a magyar orvosi kamarának. Elolvastam azt, amit a magyar orvosi kamara válaszolt, és itt van, előtt. Egy csomó háttéranyag, hozzátéve, hogy én nem vagyok orvos, te vagy nem vagy immunológus, illetőleg nem vagy virológus. Ezeknek a tiszteletben tartásával készül a mostani beszélgetés. Ezek a játékszabályok, amelyekben tegnap megegyeztünk. Igaz? Jó, csak bele kéne beszélni a telefonba, mert egyébként nem lehet jó, hallani. Jó, okay. jó. jó, uh, így így jó. Tök, tökéletes. Azt kérdezem tőled jó. először is, menjünk sorról sorra. Uh, milyen visszajelzések érkeztek hozzád, uh, hogy a házi orvos kollégák egy része elbizonytalanítja az oltásra jelentkező betegeket, hiszen egyébként te ilyen uh, levélel a magyar orvosi kamarához a 12-1 tucat nem fordultál. Nem, igen. Uh, a, volt, aki, uh, Gratulált, de tudom azt, hogy vannak lesújtó, elítélő kommentek, hát ezt tiszteletbe tartom. A, ami engem ennek a, a levélnek a megírására indokol, indított, azok egy nagyon erős személyes tapasztalatok a Covid-dal kapcsolatban. Az, hogy, a, az hogy, hát, hogy baj van, egy egészségügyi vészhelyzet van, és erre a kimenekülő útvonal, nyilvánvalóan csak a védőoltás. Egy másodperc Én... türelem, kérek egy szószedetet azzal a kapcsolatban, mit jelent az, hogy egészségügyi vészhelyzet? Az egészségügyi vészhelyzet az nagyjából az azt jelenti, hogy ha nem is. Van, a, bizonyos van egy ilyen, hogy katasztrófa medicina. Tehát van egy ilyen, amikor, amikor a bizonyos irányelvekben sokkal nagyobb kompromisszumot kell tenni, mint békeidőben. Ilyen van például, amikor egy vonat szerencsélenség kimegy, mondjuk három mentő, és, és szembesül azzal, hogy a három mentő nem tudja ellátni az ottan megérő sérülteket. Tehát ez, a, ez az igazi katasztrófa, ha menünk. ]にな. Valójában Ennek... ez egy orvosetikai kérdés, annak a kérdése, hogy az egyébként általános protokoll hogyan függeszthető föl? Így van, nagyon jól mondod, nagyon jól mondod, így van, így van. Például van egy olyan bioetikai alapvetés, hogy a életet veszélyeztető állapotban a józan tudományos megfontolás, amennyiben jön egy új elgondolás, egy új, új orvosi megfontolás, a Józam tudományos megfontolás tárgyában, adott esetben ez felülírja a, a, a, a, az irányelveket, Itt felülírva a felülírja protokoll. Ilyen volt például, amikor valamikor egyszer elkezdték a gmsc ugye azt talán mindenki tudja, hogy mit jelent, meg maga a reanimáció, tehát az újraélesztésnek a folyamata is, nem, nem készültek róla prospektív, randomizált vizsgálatok, ezek a nagyszámú összehasonlító vizsgálatok. Valaki kitalált egy lépést, hogy előre menjünk, akkor amikor látszott azt, hogy az, az elfogadható, akkor azt egyszerűen bevezették, mert onnantól kezdve nem merték azt megkockáztatni, hogy az a másik beteg csoport ezt meghatja meg. Még, még, még előzmények, hogy ne lopjam az időt tőle, de azért azt mondjam el, az időtözzé, hogy, ja, hogy az egyik leg ilyen ö, nem azt mondjuk botrány, de mégiscsak egy skandalum volt, a 70-es években a herpes agyvelő gyulladás, herpes által okozta agyvelő kifejlesztettek egy új gyógyszer, bizonyos aralé, úgy hitták, aminek, aminek logikusan jó eredményeket hoztat, és elkezdték a 50 vizsgálatokat csinálni. És mindjárt az első 15 beteg randomizálása után látható volt, hogy jobbak az eredmények, mint a placebo, vagyis abban a csoportban, ami, aki nem kap semmit. Ennek ellenére végig csinálták a vizsgálatot, így aztán az etikai bizottság később, mert feljelentették a kutatócsoportot, az etikai bizottság elítélte, hogy le kellett volna állítani a prospektív randomizált vizsgálatot, amikor látták, hogy jobbnak az eredmények, és azoknak a betegeknek nem szabadott volna már placebo-t aki emiatt, okay, rendbe, rendben van. Két kérdés, amelyet én később akartam föltenni, de egy beszélgetésnek van egy menet, és most indokolt. Aval te tisztában vagy-e, illetve jogosnak tartod e azt a felvetést, hogy olyan szituációban, mint a mostani? amikor egészségügyi vész vagy veszélyhelyzet van, amely egyébként generációkra nézve nem fordult elő a közelmúltban, hiszen egy vonatszerencsétlenség vagy repülőszerencsétlenség lett bármilyen borzalmas esemény, mégiscsak egy korlátozott habzású valami ahhoz képest, ami most van, erre Elvileg és gyakorlatilag ez két különböző dolog, mind az orvostársadalmat fel kell készíteni, részint az egyetemen, de hát más dolog elméletileg találkozni el és más dolog tapasztalni. Tisztában kell lenni ezzel a politikának, és tisztában kell lenni ezzel a lakosságnak, amelyik a legnagyobb számban van, és látható módon ennek a három halmaznak az ezügyben való viselkedése okozza itt most a zavart, hogy ebben egyébként melyiket lehet okolni, és melyik a kiváltók, ebbe én itt most nem mennék bele, de valójában ez egy összhatás, amit most mi tapasztalunk, illetőleg aminek kapcsán te levelet írtál. Igen nagyon jó a kérdés, vagy hozzá gondolatod és jó irányt vettünk. Tehát a lényeg, amit mondasz, a lakosságot nem kell bátatni. A politika az, hát, csinálja a dolgát. Hát, hogy az angol annak közmondás annak... mondja, hogy a vevőnek mindig igaza van. Tehát ez a lakosság. Igen, igen. igen. A politika csinálja a dolgát, lehet ítélkezni, mert, mert ugye közügy de ebbe én nem akarok belemenni, mert nem, nem is, ebben például nem vagyok szakértő Akkor nézzük, nézzük magát az orvosi hozzáállást, az orvostársadalmat. Én például egy idegsebész vagyok. Operálok koponyasérülteket, agydaganatokat. Na mostan, hogyha én nekem az éleményem az, hogy ezt a fajta agydaganatot bizony meg kell operálni, mert rövid időn a baj lesz. Ugyanez az éleménye, a szakmai kollégiumnak is, ugyanez a véleménye adott esetben ehhez közeláró mondjuk neurológiai neurológusoknak is, akkor, akkor nem illik az, hogy egy beteg szembe kerül, mondjuk egy más orvos más szakmából, legyen a szívsebész, házi orvos, mit tudom én, reumatológus, és az elbizonytalanítja azt a beteget, hogy hát azért talán mégse kéne ezt az agydaganatot megoferálni, hanem... Egészen kiválóan beszélsz, hiszen édesapám, aki belgyógyász volt, ő ugye arról beszélt, hogy egy beteg alapvetően egy orvos kezébe tegye le a bizalmát, és azt kövesse végig. De az, amiről te beszélsz, az egy Aleset, de közben van más aleset, amikor egy másik idegsebész mond mást, mint te, hisz itt nem egyszeren arról van szó ebben az elmúlt időben, és most a Komáromi Zoltánféle példától eltekintve, de visszajutunk oda, hogy egy szívgyógyász mond más, mint egy idegsebész, de bizony sajnos, sajnos zárójelben, gondolatjelben, az idegsebészek között is, függően attól, hogy kihez fordulsz, képesek árnyalatban, vagy nem csak árnyalatban mást mondani, és ez egyébként a lakosságot teljesen összeszabarja. Igen, de azért van egy szakmai prioritás. Tehát az én tegnap például direkt négy infektológust kérdeztem meg, garantáltan különböző politikai hozzáállásúak is, voltak nem Egyébként tisztában vagy az infektológusoknak a politikai alapállásával, ez csak egy zárójeles kérdés volt. Ez, ez nem volt a, a mondjuk a metakommunikációkból de, derült ez. ez Oké, okay. és, és mire jutottál? És, ez nem. és mindegyik azt mondta, mindegyik azt mondta, hogy mindegy, hogy mi, csak oltás, és minél hamarabb. Mondjuk ezek, ezek, ezek az infektológusok, akikkel beszéltem, tűzvonalban vannak. Tehát tűzvonalban lévő kórházi infektológusok. És ez teljesen egybecseng, egybecseng tulajdonképpen az infektológiai szakmának, én úgy gondolom a véleményével. Én nem hiszem, hogy van olyan infektológus, aki azt tanácsolja a házi orvosnak, vagy legyen az egy más orvos, ne, hagyjuk, nem ne csak házi orvosokból hogy a orosz vagy a, a kínai vakcinával ne oltassa be magát. Itt meg Ezt kell, hogy türelem, a... Türelem. Olyan helyzet van, mi nagyjából egyidősek vagyunk, ami korábban Magyarországon még nem fordult elő. Olyan még nem volt, hogy az egészségügyi szakmában, hangsúlyozom az egészségügyi szakmában, egy és ugyanazon dologgal kapcsolatban olyan nem csak árnyalatnyi eltérések lehessenek, Lehessen tapasztalni, mint most. Ráadásul, ugye itt most kinyílt a nagy almanak, mindenkit bevezetnek a virológiába, mindenkit bevezetnek az infektológiába, neked nagy szerencséd van, mert csak az elmúlt napokban lettek bevezetve az emberek az idegsebészetbe, de ez most a Szász János fejezettől teljesen független. És most ott tartunk, hogy miután kinyílt ez a nagy almanach, ezért az emberek már nem csak a politikához értenek, már nem csak a focihoz értenek, hanem értenek az infektológiához, értenek az immunológiához, és nagy szerencsédre nem értenek az idegsebészethez. És olyan dolgokat mondanak, amivel korábban nem is voltak tisztában. Mint például, azt mondja nekik az almanak egyik fejezete, téged itt Magyarországon olyan gyógyszerrel láthatnak el, amelyet az Európai Unió gyógyszerügynöksége engedélyezett. Egy. Kettő. Aztán meg azt olvassák, hogy létezhet, hangsúlyozom, létezhet olyan egészségügyi vész vagy veszélyhelyzet, amikor egyébként a vakcináció, tehát nem a gyógyszerellátás, hanem a vakcináció megoldható nem csak az európai ügynökség, gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal, és akkor ott megáll az illető, és valójában toporog, majd elindul valamilyen irányba, de minden irányban nem tudom. Valaki azt mondja, hogy ragaszkodom az európai gyógyszerügynökséghez úgy, hogy közben egy hete még azt se tudta, hogy van gyógyszerügynökség, a másik pedig azt mondja, hogy nem ragaszkodom hozzá, de ő se tudta, hogy egy héttel ezelőtt van, miközben te tudtál. És neked szembe kell nézned azzal, hogy olyan információk borultak az emberekre, amivel egyszerre tudnak és egyszerre nem tudnak mit kezdeni, miközben alapvetően ezek a szerencsétlenek köztük én is szeretnének életben maradni. Pont. és ez a, ez a legfontosabb, az utolsó mondatot. Szeretnének életben maradni. És azért a, eddig miért nem volt probléma a magyar uh, gyógyszerű ünnepséggel? Azt se miért tudták, neked? hogy van ilyen? Hát nem azért, azt tudja azért az tudja, hogy Azért emberek zöme hogy, nem így. Tehát az emberek zöme, ha bement a gyógyszertárba, amit adott a gyógyszerész, nem kérdezte tőle, hogy hol van ennek az engedélye. Igen, tehát ez nem egy az életszerű az szituáció. Az ebben teljesen igazad van, de azért azt mindenki tudja, hogy nagyon nehéz a, a gyógyszeriparban, és ebbe beletartoznak, ugye a, a védőoltások, egy ki eljárást lefolytatni, nagyon sok idő kell, amit átmegy egy gyógyszer, alapos vizsgálatok, ugye alá. Na most ezek a vizsgálatok, Hát megtörténtek, tehát, itt, tehát miért, miért, miért, ha egyszerű, kimondták azt, hogy bevizsgálták a, az orosz, illetve a kínai vakcinát, akkor miért mondjuk azt, azt kell, hogy mondjam, hogy tudatlanok, mert higgyed el, hogy most már egy más szakmából jövő orvos, egy más szakmából jövő orvos ugyanolyan laikusnak számít, mint egy jól képzett, Teljesen lajkos adott esetben te, aki nem orvosi egyetemet uh, végeztél. De ott neked is van egy uh, rálátásod. Tehát, tehát nem, én, én azt gondolom, hogy se egy uh, idegsebész, se egy, egy, tudom, egy urológus, se egy reumatológus vagy egy kardiológus nem veheti magának a bátorságot egy ilyen részhelyzetben, hogy a fázis egy-fázis kettő vizsgálatokon bevizsgált és hatásosnak bizonyult orosz, illetve kínai vakcinára, azt mondja Kovács néninek, hogy szerintem ez ne adott, nem, nem lehetséges, hogy igazad van, de pontosan ennek az ellenkezője történt pécsi virológusokkal, szegedi virológusokkal, akik részint a Facebookon, részint élő interjúban ugye, kinek milyen engedélye volt, hiszen, az, hiszen jelen pillanatban az ebben a témában való megnyilatkozók száma nem túlságosan nagy, illetve bizonyos csatornákon, nagyobb bizonyos csatornákon pedig kisebb, és igenis ezen vakcinák kapcsán kialakult egy olyan vita, egyébként egy teljesen laikus közönség előtt, amely a laikus közönségnek a fejét Csókai megzavarta És ezt a szakmai közek hozta létre, amelynek te is része vagy, legfeljebb te akkor ebben a vitában nem vettél részt. Hiszen Duda Ernő, vagy a Kemenesi, vagy a Jakab mondott olyanokat, a professzorulak mondtak olyat, amelyek nem teljesen vágtak egybe azzal, mint amit az egészségügyi kommunikáció hirtetett. Igen, de azért finom kell, Mert ugye felmerül... felmerül várjál... Az a kérdés, hogy pandémia idején, amikor ennyi indulat van, ez a finom hangolás nem olyan-e, ami elvész a nagy általános zajban? Ez egy kérdés volt. Igen, de az, hogy ugye itt a hatékonyságára, tehát nem kérdőjelezik meg, azt, ö, azt hiszem semmiféle infektológus, hogy a kínai teljesen hagyományos módon készült vakcina ahogy te is megkaptad, én is megkaptam a tarincseket, ugyanígy előtt vírustartalmazó voltál. Tehát nem is egy új technológiáról van szó, hogy ez nem lenne hatásos, hatékony. Az, hogy 75%-ba, vagy 87-be, vagy 81%-ú a hatékonysága, az nem azt jelenti, és ebbe is minden virológus, infektológus egyetért, hogy nem indítja be az immunválat. Tehát itt az életről van szó, mert ahogy látjuk különben a, a statisztikákat, a fertőzöttek száma nő, de a halálesetek száma szignifikánsan ennek megfelelően nem nő. Ott stagnál napi 100, 110, 87, 121, 98 között. Tehát ez azt jelenti, hogy már valami történt, például elindult a védőoltás. Tehát az senki nem kételkedik két abba az infektológusok közül, hogy elindítja az immunvállat. Azt majd a hármas fázis később kideríti, hogy végül tényleg a kínai vagy orosz mennyire volt, Oké, a lassan, lassan visszamegyünk a, a kaptafához, ahonnan kiindultunk, de a lakosság azért miatt nem kárhoztatható, szerintem, hogyha vannak olyan vakcinák, ahol elvégezték a harmadik fázist, akkor ők azt előtérbe helyezik azon vakcinákkal szemben, ahol ez a harmadik fázis rész. Nagyon okosat mondtál, a lakosság ezért semmit nem kárhoztatható, de a lakosság nincs tudatába, nem éli meg ö, adott esetben, hogy mit jelent megfulladva meghalni. Oké, okay, akkor ez, ez, ez az a pillanat, amikor azt kérdezem, hogy akkor ezek szerint február 24-én te ott ültél ö, a TV képernyői előtt, és láttad azt a beszélgetést, amit Komáromi Zoltánnal folytattak, én tegnap megnéztem. Igen, és az, azt láttam a Zoltánon, hogy, hogy nem, ő nem mondta ki azt, hogy ne adassák be, tehát nem mondott ilyet, de annyi annyi kételkedő érvet hozott fel, mondjuk így, így ellene, hogy ezután, persze, hogy az ember elbizonytalanodik, és utána kap még egy évszát esetleg a, a, a, a további naikus orvos től, és így azt mondja, hogy nem mond antikatja ne be, és vár még mondjuk két hónapot a, a pfizer amiben vakon megdívít. Azt kérdezem tőled, hogy mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezedben van, ez ugye egy gyerekkori mondás. Ugye maga a történet úgy szól, hogy január 29-én engedélyezték Magyarországon a Sinopharm vakcináját, és ezt követően február 19-én, tehát durván három héten belül megszületett az UGY honlapján a tájékoztató a Sinopharm vakcinájával oltatok számára. A Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával vakcinációjának magyar nyelvű alkalmazási előírása. A tájékoztató a Sinopharm vakcinával oltottak számára, a negyedszer pedig a Sinopharm koronavírus elleni vakcinájának magyar nyelvű alkalmazásának előírása. Mindez azért bír jelentőséggel, hiszen ebben a tévéműsorban bemutattak egy dobozt, ami nem tartalmazott semmiféle olyan anyagot, ami egyébként ennek a vakcinának az a részleteiről szólt volna, amely egyébként minden más gyógyszeres dobozban benne van, és alapvetően a Arról volt szó, hogy ennek a hiányában egy háziorvos mit tehet, vagy mit nem tehet. Ez február 24-én történt, miközben február 19-én az ógyéi ezen kötelességének formálisan, de ha tetszik, tartalmilag és elegettett. Utóbbit én nem tudom megítélni, valószínűleg tartalmilag is, hiszen a CNBG, BioCovid-19 vakcina, Verosel inaktivált tájékoztató felhasználóknak minden az ég a világán olvasható, részletesen leszámítva, hogy ezt az ógyéi hollapjáról kell letölteni, lehet, akár egyenként odaadni a vakcinára váró betegeknek független attól, hogy maga ez a szöveg a dobozban nincs benne. Tehát az kétségtelen tény, hogy sem a műsorvezető, sem pedig Komáromi Zoltán vagy nem voltak tisztában, vagy ha tisztában voltak, akkor elhallgatták azt, hogy immáron öt napja az általuk hiányolt anyag az ogyéi hollapján teljes egészében feltalálható. Kicsit nem, nem, de megpróbálok erre válaszolni, ez teljesen rendben van. Tehát én a, továbbra is nem akarom magamat ismételni, de azért azt ki kell mondani, hogy egészségügyi vészhelyzet van. Tehát amikor a hagyományos protokollok ebbe beleértjük azt is, hogy a, igen, jó lenne mind az 500 ezer kínai doboz kinyitni, fogadni rá nem tudom hány ember és akkor belegyűrni még a, a magyar tájékoztató változatot, amiből szegény lakosság laikus révén egy szót nem ért meg. Igen, tehát, tehát ott, ott, ott lehet hogy végig zongorázni az összetételt, meg a gyártási technológiát, de egyszerűen olyan szakmas ez nem olyan, mint egy karmupirint, vagy egy alpirintnek a leírata. Na de pontosan azért, mert sürgősségi helyzetben vagyunk, helyzetbe vagyunk, akkor én úgy gondolom az oltán helyébe, hogy nem ezen kell elkezdeni kötöttörni és elbizonytalanítani adott esetben még a házi orvosokat is. Tehát itt van szerintem a felelősség, de hogy az etikus védsége, vagy nem, nem etikai védség, vagy nem, az döntse el a, a, a, a kamarának a etikai bizottsága, én nem, ez nem én csak egy javaslatot tettem, hogy ilyen szinten, ilyen nézhelyzetben bizonytalanságot gergeszteni, amikor azok a szervek, akik a specifikus szervek azok, azok bevizálták, véleménykattak, ahogy mondod, megtalálható a, a honlapjukon, fölösleges. Na, hát nem, nem, nem jó. Hát egyszerűen van, amikor bizonyos a kompromisszumokat kell tenni, és nem ragaszkodni a, a, a nem tudom, teljesen békeidőbe kidolgozott iszonyatos több ezer oldalra az irányelvek, törvényeket. Én ezt értem. Azt kérdezem tőled, annak az a, el... Annak az előrebocsájtásával, hogy neked tökéletesen igazad van, elolvassa és nem érti. Valószínűleg én is közéjük tartozom, de van, amit ért. Ugye azt mondja ez a tájékoztató felhasználóknak védőoltás 18 évesnél idősebb személyek oltására. A harmadik fázusi klinikai vizsgálatok adatai alapján ez a készítmény meghatározott védőhatással bír a 1859 éves népességnél. A 60 éves vagy annál idősebb népesség aránya alacsony volt a klinikai vizsgálatoknál, 0,63 század. A 60 éves vagy idősebbek a későbbiekben a klinikai vizsgálatok során növelni fogják annak érdekében, hogy közvetlen bizonyítékot nyerjenek az ebben az életkori csoportban kifejtett védőhatására, írja egyebek között ez az anyag, amelyet az ogyé tett lehetővé. Azt kérdezem tőled, hogy az az 59 évesnél idősebb ember, akinek azt mondják, hogy beoltják őt ezzel a Sinopharm vakcinával, ezzel a szöveggel kell valamit kezdenie, vagy azt kell értenie, amit te mondasz, hogy vészhelyzet van, és nem kockáztat vele Bet, mint amennyit egyébként, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Igen, igen, nagyon jól a, a, a Mind a két vakcina, tehát az orosz és a kínai is, a -notere, a notere elvet abban a tekintetben teljesíti, ahogy az összes világon eddig lévő védőoltást. Mert olyat nem lehet kívánni egy gyógyszertől, vagy egy BB oltástól hogy soha ne legyen köződménye. Ugye ebbe, ebbe hát ismerik a anafilakciás reakciókat, tehát ilyen szemben. Tehát a, a nem ártani, ami, a, ami az egyik legfontosabb orvosi jel, ez teljesíti. Azt, hogy ez mennyire lesz hatékon, tényleg, ahogy beszéltünk, 77%, 69 vagy 89, ez valóban a hármas vizsgálat, hármas fázis vizsgálat, finom hangolja majd, de az megint biztos, hogy a halál ellen, illetve a nagyon súlyos tüdő vesesszövődmények ellen ad egy, nekem is van egy nagyon kedves kis ismerősöm a gyerekeimnek a barátője, 25 éves, egy súlyos agyi e, trombózist kapott, egy tünetmentesen lezajlott e, Covid-nak a e, következtében, egy súlyos vénás trombózist, és akkor sorolhatnám a többi, tehát, tehát azt akarom mondani, hogy nem babra megy a játék. Én erre amit te most elolvastál, én azt mondom a 69 éves vagy a 64 éves feleségemnek, hogy mivel, hogyha van súlyos kísérdés... Elnézést, tisztázzuk, hány éves? 63 azért, Tehát azért etek, mert hirtelen a műsornak az lesz majd az alcíme, hogy Csókai több nejű. Tehát ezt, ezt szeretném elkerülni. Na, a, a tehát, tehát azt mondanám, hogyha egészséges, nyugodtan, nyugodtan be lehet állalni, természetesen, hogyha súlyos kísérőbetegségek vannak, a rizikófaktorok betegségek jönnek, akkor egyeztesen ezzel, intektológussal és a kezelő orvosával... Okay, két kérdésem van. De végül a kínaiak korrektek voltak, mert odaírták a 60 et ahogy mondtad, ahogy Két kérdésem van az egyik, hogy mennyire voltál elégedve a Magyar Orvosi Kamara mindenféleképpen hihetetlenül gyors válaszával, de egyébként mennyire volt számodra ez egy megfelelő kielégítő válasz? Hát most, mivel én van reggel bejöttem, tegnap nem olvastam még ezt, és azután... Olvasom ugye neked, most... tisztelt professzor, hogy nyősz levelére válaszolva, tájékoztatod... Nem vagyok professzor ez, ez, az, ez Jó, rendben legyen. van, akkor tisztelt Csóka ideitem ez van, tisztelt professzor, úr, nyílt levelére válaszolva táj, figyelj, ebben az országban mindenki egyel följe van annál, mint ahol van a miniszterelnök, az nem tudom, hogy micsoda, de nyílt levelére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a Magyar Orvosi Kamara etikai szabályzata szerint a területileg illetékes szervezeténél tud etikai eljárást indítani.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 nem azt mondtam, hogy a házi orvosok, hanem visszahallottam betegektől, hogy házi orvos ezt tanácsolta. De le, lehet, a lakosságtól, de lehetett volna ez idegsebész, szívsebész, reumatológus, vagy mit tudom én rehabilitációs orvos. Tehát vigyázzunk ezzel, a házi orvos az, az a legnehezebb orvosi szakma legnehezebb orvosi tatma, mert egy hihetetlen széles területen kell különböző mélységekben leutaznia a tudományában. Ez az, ez az egy mondat, hogy ne, nekem nem kell védeni a nővéreket, meg a házi orvosokat. Utolsó kérdés. különben a vállap különben korrekt. Vegyed úgy ezt az adatoknak azért, hogy azért tegeződni, jó, ilyen jó barátja, mert lehet, hogy mert egy iskolával jártunk, egy, egy év folyamgott közöttünk, és jól ismertük egymást, úgyhogy uh, ilyen szempontból a közös mint az nagyon összekötültet az apátaik. Na, de a folytatva, hogy egy utolsó kérdés. Az utolsó kérdés úgy szól, uh, ugye úgy szól a te leveled, hogy egy mondatot idézzek belőle, hogy sajnos a háziorvosi része megszegve a hipokrátiszi esküjüket, tudatlanságtól vagy a kormány sikeres munkája elleni bosszújuktól vezetve jelentős mértékben hátráltatják a járvány elleni védekezés sikerét, annak legyőzését súlyosan védkezve ezzel a Magyar Orvosi Kamara etikai kodexében foglaltak ellen. Annak mekkora jelentősége van, vagy van-e egyáltalán jelentősége, és ha igen, akkor az hol van, vész vagy veszélyhelyzetben, vagy attól teljesen függetlenül, hogy valaki egyébként alapvetően orvos, de ettől függetlenül van politikai hovatartozása, vagy de ennél van. több is van, mert egyébként egy pártnak az egészségpolitikusa, hiszen ennek most úgy tűnik, hogy ebben a mostani pandémiás időszakban sajnos, hál' Istennek, vagy teljesen mindegy, hogy sajnos, vagy hál' Istennek, de van jelentőség. Igen, de szerintem vannak bizonyos uh, helyzetek, én legalábbis így csinálnám, ha egészségpolitikus lennék, amikor, vagy, amikor határozottan ö, orvosként kell megnyilatkoznom, ö, vagy, vagy tényleg politikusként, és ez most mindegy, hogy egészségpolitika vagy ö, bármilyen politika, és nem szabad keverni a, a, a kettőt, ö, mert, mert akkor az, az úgy rossz, a, a, a közönség vagy a lakosság az azt várja az orvostól, hogy az mindig orvosként nyilatkozzon meg. Orvosi illatkozzon meg, vagy akkor mondja azt, hogy most nem orvostig illatkozott meg, el, hogy én valaha is végeztem orvosi egyetemet, tehát én ebben a... Ebben a én nem, nem, nem kétlem a jó indulatot, tehát azt én nem kétlem, hogy a, a, a Zoltán is, vagy bárki más rosszat akar a, a magyar embereknek, nem akarnak rosszat a magyar embereknek, de... de Egyszerűen szakmailag egy lényegesen erősebb utána nézés kell. Hát látod, tehát sürgősségi helyzet, sürgősségi vész helyzet, akkor a bioetika vonatkozásában, ezek mind a, a úgy már hogy egy kicsit szakmát bele kell van És is. ennek a fényébe kell sarkosítani, Szokott, szokott módon hazudtam, mert még egy kérdés kell, hogy intézzek neked. Ugye te az elmúlt időben egy másik történet által kerültél nem őszinte örömödre reflektorfénybe, de a két történet között egy alapvető azonos vonás van, ez pedig a kommunikáció. Az hogy én mindig, én mindig felnéztem az orvosokra, nem csak azért, mert az apám orvos volt, hanem azért, mert amikor egy orvos elővette egy rajzlapot, és elővette egy tollat, és elkezdett rajzolni, és elmondta, hogy mi hol van és mi hogy fog történni, az engem olyan mértékben varázsolt el, hogy arra szavak nincsenek, és minden ez gyerekkoromban történt, hát fel sem vetődött bennem, hogy ennek valami súlyos következménye lehet. Ahogy az ember halad előre a korral, már egyre kevésbé szereti, hogy elkezdenek rajzolni, mert a rá vonatkozó súlyos következményektől fél, miközben levet kalapal áll az orvos előtt, aki egyébként erre képes. De Csókai, azt meg kell, hogy értsed, hogy az a világos és tiszta beszéd, ami most elhangzik, függetlenül attól, hogy másoknak árnyalatokban tetszik-e vagy nem, A sajnos, a Covid idején, a pandémia idején nem volt általánosnak mondható, és most már van egy olyan el köszön, helyzet, ahol nehéz visszagombolítani ezt a vonalat oda, ahol az ember azt mondaná, hogy mindig is világosan és tisztán kellett volna beszélni, beleértve, hogy a legkülönbözőbb kérdésekre válaszolni, vagy hogy apám tette, azt mondta, hogy az orvostudománynak a tudása is véges, és erre nincs válasz, és sajnos ez az őszintesség, ez a kéretlen és nyers őszintesség, saj. Sajnos a kommunikációból sokszor hiányzott. Én, uh, én a, a hát nézd, a, én á, ugye ha végignézzük a Cecíliának, uh, minden a nyilatkozatait, én abba látok egy konzekvens magatartást. Ha, ha végignézzük a, a Szlávik uh, jancsinak a nyilatkozatait, abba is látok egy konzekvens magatartást. Egyik messzen itt egy járványügyi szakember, a másik infektológia járványi Tehát ők voltak ennek a kommunikációnak, mondjuk így a, a vezetői. Én abba, az ő kommunikációjukban én nem látok összeviztoságot. Az ő kommunikációjuknak. Jó, ennek a részleteiben szerintem itt most nem érdemes elveszni, hiszen nem csak ők voltak azok, akik ezügyben kommunikáltak, de ez részletkérdés, de a kommunikáció jelentősége kapcsán téged az elmúlva... Az igazad el... van, óriási mindent el lehet mondani egy rossz kommunikációval, ezt megtapasztaltam abban Igen. a másik is, ebben teljesen igazad van. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, őszintén sajnálom az apropót, ha Netán Komáromi Zoltán reagálni óhajt, akkor majd felhívom a szíves figyelmedet, hogy ő mikor lesz adásban. Visszaadnak a gyógyításnak. Jó, köszönöm szépen, szervus. Szépen. Önök Csókai András idegsebést hallották, aki nem professzor. 061 911 168, kerek 10 percük van, annyi ideig tart ez az LGT szám. Zero hat egy, kilenc, száz tizenegy, százhatvannyolc. Jöreged! Jöreged kívánok! Én azt gondolom, hogy a professzor úrnak biztos, hogy sok mindenben igazsak van, de felvehettem volna a telefont. Elnézést, vagy velem beszélget, vagy saját magával. 061 911 Jön! Jön, mit a moké! és belém töltött néhány cseppfagi De nekem nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell adjon, valami más. Ha lehet, 7 óra 20 perc kor, Laknes Zoltán 38 kor, Tóth Csaba, ez az, amit hol, holnapi napról tudok. Ma egész nap március másodika lesz és keddés, hol a többet nem lesz, 9 óra 2 perc. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap korlátozott apokalipszés és minden nap meglepetés. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 3-7 után és 7 előtt, de még mindig hátra van a mai műsorból 480 másodperc. Én elkezdek összerámolni, ha önök hívnak, akkor átmenetleg megszakítom az összerámolást. 061-911-168, dörö pont fialajanos, kukac, gmail.com Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Elnézést, fialajanos, le kell, hogy halkítsa a készüléket. Lehalkította. Figyelek. Ha van, le Figyelek. Jó reggöd, Majd ha lehakította, akkor hívjon vissza. Jó reggöd. Jó reggelt kívánok, Nagy Mária Magdolna vagyok. Komáromi doktor azt mondta, ha engem beolt, és őt valami és engem valami baj ér, akkor őt fogják a bíróság őt fogom a bíróságra citálni, mert nincs ilyen, más. Ilyen az ATV adásában nem hangzott el, asszonyom. De el... igen, de igen, elnéz... de igen. Elnézést. Hol... Megmutatja nekem, hogy ez hol hangzott? -a? Jó reggelt. Jó reggelt! Figyelek! A Klubrádióban nincs szinte olyan nap, amikor Komáromi Zoltán nem beszél. Én már egy kicsit unom is. De nagyon sokszor, pont ennek az önközőjéről beszél, hogy, hogy be kell, hogy oltsák az emberek magukat, vagy oltassák és Mindegy, hogy milyen, de a jó vakcina Elnézést, az a beadatot. Azt értsenek, hogy amiről ön beszél, az ebben a tévéműsorban nem így, Ezt én hallottam, ez akkor, így is akkor volt. Akkor nem teheted. tudom mit kezdeni elnézést a klubrádió műsoraival e tekintetben, tehát én most két konkrét dolgot vetettem egybe, azt, amit a Komáromi úr ott mondott, és azt, amit egyébként ezzel kapcsolatban a Csókai úr írt. Ezek vannak egybevetve. Egyébként Komáromi Zoltán máshol, mikor mit mond, az itt most ennek a műsornak nem tárgya. 061 Csak nagyon halkal mondom, hogy önök ebből egy hasonló érzelmi kérdést csinálnak, mint a Tóth Csaba hatházi Ákos, amit megértek, de a helyzetnek egy olyan leegyszerűsítése, amely nem a kejfejancsi szövege. Függet attól, hogy nekem is vannak érzelmeim. Lat 1, 168. A mai annak az egyik üzenete biztos, hogy az, hogy a szellemet vissza kell vinni a palazba Az orvostudománynak meg kell adni azt, ami az orvostudományi, a politikának meg kell adni azt, ami a politikái és nem többet, a lakosságnak pedig vissza kéne adni a józan eszét és a hétköznapokhoz való jogát, amit egyébként alapvetően most a Covid miatt vesztünk el, de némileg saját hibánkból is. Isten ments, hogy Covid után is így maradjon. 06, 1,900, 11,168. Többet nem ajánlom magam. Nincs is rá okom. Igen.